Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag Dagens datum är den 25 fjärde, det här är avsnitt nummer 25 Idag i den roliga lilla panelen så har vi med oss Lotta, Rob, Christian och Karl Och jag heter Max hey. Och vi hoppar direkt in i första sektionen som är vad vi har spelat under förra veckan Och vi hoppar direkt in till Lotta för att hon sitter först upp på listan idag Lotta, vad har du för det? Ja, Gistanäs. Ja, jag har ju varit lite tråkig som vanligt och spelat Final 14 igen. Jag förstår Oj. inte vad det är som är så tråkigt med det med tanke på kommande expansion och alltihopa. True, true. Men vet, nyhetsvärdet kanske inte är enormt. Sen har jag ju spelat lite faktiskt spel Bland annat har jag på Mortal Kombat. Eh, Mortal Kombat X som kommit nu för inte så länge sedan eh, Och det var väldigt blodigt, eh, väldigt kladdigt wow. Det är inte ett spel jag tänker visa för min kära mor eh, Men eh, ja, ett ganska trevligt för att det spel faktiskt Om man nu tycker om Blue går. Det bästa typen Precis, självfallet Eh, sen har jag faktiskt återbesökt eh, Tower Wars eh, Det här eh, Defense-spelet som Fredrik lurade på mig Eller som jag lurade till mig Eller eh, hur det nu var Lureri eh, var inblandat Ja, precis, precis. Kraftiga lurendrejerier alltså. oh, yes. Ja, det blir rätt så med Fredrik och Fredrik eh, Av någon anledning och så har jag faktiskt hittat ett ganska spännande nytt mobilspel. Eller ja, spännande och spännande. Det beror lite på definitionen. Uh, Unblock King heter det. Uh, och det, jag vet inte om ni kommer ihåg från barndomen. Det uh, här man hade ett, ett bräde med massa träplattor på. Uh, rektangulära träplattor. Uh, och så skulle man sätta dem i olika mönster och sådär. Det är lite samma taktik, det är ja, ett pussel. Man ska få en färgad träplatta ut genom en port i banan och man får ut den genom att flytta på de andra träplattorna. Man bara flyttar dem åt vissa håll. Vänta lite nu. Eh. Va? Jag fäller mig helt med sig, va? <laughs> jo men jag, jag <laughs> okay. förstår vad du menar, du har en okay. massa... Ah, nej, ni har, har ett spelbräde framför uh -huh. right? Och på det här spelbrädet så ligger ett antal rektangulära plattor, right? Mm. Mm. Eh, och brädet är, nu ska vi se här, eh, tre gånger tre rutor stort. Och okay. de här plattorna kan vara antingen en gånger två rutor eller en gånger tre rutor. Jaha, så du måste pussla ihop dem så att de får plats och täcker det där? Ja, man ska få en väg ut så att man kan ta den röda plattan ut genom en liten port som finns i en vägg Okej, jag vet inte om det är bara jag som är dålig på att visualisera det här Men jag har absolut ingen aning om vad du pratar om <laughs> för lite visualisering och spatialtänkande Va Vad sa du att det hette? Tränare. Unblock King? Unblock King Jo, det tror jag, jag känner igen Jag, jag kommer efter jag googlat det <laughs> <Och> det, <laughs> det, känns, det kan vara jag som suger också det känns uh. som man har, har kört typ blivit med i barndomen eller någonting. Det känns som det, mm. det ligger mm. någonstans och humrar i hjärnan förrän man kom på det. Jaha! <laughs> Vi hade ett sånt här blockspel eh, på mitlekisk, kom jag ihåg. Det, ja, det där känner jag faktiskt igen. Det där har ju varit minigame i flera stycken spel faktiskt, så jag har varit med om. Uh, jo, precis. Väldigt mycket liknande. Ja, uh, det, det går ut på att du, du har ju flera stycken... De är ju... Ja, uh, precis. Ja, och så får man bara putta dem åt ett specifikt håll och så ska man... Ja, alltså, antingen äh, allting följa. är vertikalt eller horisontalt. Aha, ja, det är nice. Ja, men det kommer ju att vara ganska kul att lira där ändå när man var yngre. Det är fantastiskt att spela när man har spelat slut på alla sina sudoku-spel <laughs> Men... Oh, eh, nej, <laughs> jag jag, nog, jag, jag, jag ser det, att liksom, det där såg ju lite så här, Ja, uh, okej, okay. men Ta mig fan, jag kommer nog fan ladda ner sen i alla fall <laughs> Vet du vad jag gör det nu? gjort gjort Jag rekommenderar det! Alltså, första banorna på Easy Känner man lite att, okej, okay, vad är Vad är grejen liksom? Skulle man kunna uh, säga att det är child's play? Man skulle nästan kunna göra det då Man skulle <laughs> nästan kunna <skratt> <skratt> <skratt> Men ja, det, det är underhållande När man kommer upp till de lite svårare nivåerna Man måste spela och klara av Få si så många olika stjärnor För att sig upp hard och pro mode Har du tagit kommer kommit då? <skratt> Jag har spelat en hel del pro-banor oh, nice. Och de är, de är bra De är kluriga, man sitter ett par minuter med varje det finns också en multiplayer, men den har jag inte vågat med på än mm. Nej, det verkar läskigt Men då, och... då kan vi ju ta så här, låt att vi battlar ut det tillsammans mot varandra sen <laughs> Perfekt, perfekt Jag ger dig några tärningsrounds först på eh, singleplayer player. Ja, vad, vad generöst Mm, mm jag, jag vet, jag känner mig så, så snäll ibland om men det känns alltså som sådana grejer så vill man ju nästan gå till nästan pro eller hög inom man ens vågar möta folk på bara, nu kan man liksom, nu mm. bara, haha nu slår jag dig på pro! Precis. Men så... mm. Mm. Ja men det är lite underhållande och som sagt väldigt bra för att träna specialtänkande. Så att ja, det är en rekommendation för alla med Android devices. Men det är det jag har spelat i stort sett. Men det är lite kort och konsivt. Du går över och lyssnar lite på... Med... Vad Rob. Vad har du hållit på med under veckan? Du, du är väl ändå först i listan va? Först först? Jag menar, mig ska ah, vi hoppa nej. över. Jag har inget viktigt att säga. <laughs> jo, nu kom igen nu Max, du måste. <laughs> att du vågar sätta press på mig som värde. <laughs> <laughs> Man måste ju... Du... Ta och, eh, ja, se till att du är lite obalanserad ibland också, Max. Ja, det var det värsta, det var det värsta. Det är som att du gjort ett fightingspel spel av det hela. Ja, precis nu. Det är din, eh, du har fått ett fatal blow här. Får se hur du kommer göra en comeback nu. Jag kan att jag har <skratt> faktiskt inte... Ja, jag har inte spelat jättemycket, men det har ju kommit ut lite fightingspel. spel Primärt har det varit Dead or Alive 5 och Mortal Kombat X som har suttit på listan. Inte mycket att säga om dem, bra fightingspel Mortal Kombat X, spelas av många, otroligt glitchy startfrående utöver det, jag vet jag inte riktigt vad som finns att säga om det. Men, ja, vad får man då tänka nu? Jag är ju knappt förberedd på att ta upp något. <laughs> you got him now! Jag vet inte, det räknas inte om man springer runt med en laserpekar och får sina katter och jagar den, det är typ av spel va? Nej, det är inte Det på vad det har för condition. <laughs> Jag har gjort upp en liten bana och sätter upp så här vit maskeringstejp som man måste springa igenom ett par hinder. <laughs> är, är, är det bra fps? <laughs> sätter ni en liten kamera på dem också? Ja, Okej, men då är, det, då, är det, då, är det, då är det ett spel. Bara du en kamera eller nåt sån här bild. Då får man kamera på dem, och så kör man med Oculus Rift på den, så... Livet som en katt. Så hur jag ut den så folk kan livestreama in genom den, så... ...styr jag dem med den här laserpekaren vart de ska springa. Ja, men, ja, men då är det. Alltså, alltså jag Ride jag vet, my cats. Alltså, jag vet att det låter så jävla löjligt, men jag vill spela det! <laughs> Okej, okay, vad vad du än gör döpte inte till Ride My Cats eller. Då har jag bild på en så här anime cat girl eller någonting. <laughs> vad kan inte säga någonting. Den säger bara ja, ja. Nej. Alltså så jätteonödigt att säga jag ja, så massa så japanska skrik gör du nu. <laughs> <laughs> ja. Japanese catgirl var, ja. Ja, oh, yeah. oh, nu gick det för lite för långt. <laughs> du, du, du, vi, har, vi har inte ens börjat i det oserier, så delen. Det, mm. det, det är dags att börja med stil. <laughs> det kommer bli en lång podcast idag. Ja, oh, det känns som det. <laughs> oh, nej, jag, inte, jag har inte haft på mig något roligt. Jag skulle vilja spela ett mer Final Fantasy 14. Men jag har nöjt med mig med att se på de nya trailers som är otroliga. Och kommer ut en benchmark på måndag med nya Direktex 11-supporten så spelet som ser väldigt, väldigt bra ut ser nu ännu bättre ut. Du menar att du har tjuvkikat på trailers här? Självklart. Ja, men de gjorde till och med... Visar hur roligt de har gjort det där? Så slängde de ut ett filmklipp på typ åtta minuter hur Final Fantasy XIV skulle vara om det var ett fightingspel. <laughs> <laughs> Bara så här från ingenstans. Förresten, här är... Liksom en character select screen där man kan välja karaktärer och så startar de som ett fightingspel med Alla ingame assets <laughs> gjort med väldigt bra Fulla ronder och alltihop alltså, ja det var eh, Överraskande hur roligt de har med det här spelet Just det, är det två studior som bara ska göra mer film så är det ju Square Enix och Blizzard det är... mm. I like it, I like it a lot Yes, men roligare än så har jag inte haft, annars har jag sovit väldigt mycket och arbetat Så att, Rob, över till dig Ja, ja, jag får väl dra... Du har jag har haft får lite väl... tid på det nu att skriva upp listan I... Nej, jag sa och spelade en blocking. Jaha, <laughs> du, Men <Aha>, jag... du <laughs> pratade um, Jag kunde inte låta bli, okej? Okay? Um, nu säger folk att jag, typ, jag och Christian typ inte hörs i... Ja. Ofta Ja, nej, så att jag, jag flyttar i mikrofonen För att hoppas att vi hörs, jag hörs bättre nu i alla fall. Ja. Um, <clears throat> ja Men jag, jag kan inte komma på Vad har jag spelat den här veckan som inte, som jag inte har Nämnt tidigare, jag spelar på Orleans 2 uh, Och uh, den var ganska tråkig nu. Jag kan upptagen med massa annat. Så att jag har inte hunnit spela så mycket. Uh, jo, jag, jag tog jag tog och spelade lite av uh, gamla original Fallout. Gjorde jag. Efter jag. Så att jag satt och. Spelade, nice. Så jag spelade lite det. Jag hade kört något Fallout. Jag körde var typ 5 minuter av Fallout 3, som är för länge sedan. Uh, men. Uh, så, men det var inte, jag vet inte, jag kom aldrig in i det riktigt och sen så, ja... Så jag vet inte var spelet tog vägen och ja. sånt som händer. Men nej, uh, så jag körde lite av det och det var väl lite roligt. Uh, körde, jag drog, som, som vanligt när jag ska spela såna här såna här spel så drar jag upp min intelligence till max typ och, och sen är jag, har jag dåligt med, uh, med resten av karaktären. <laughs> uh, för ja, men jag vill ha så mycket intelligence så jag får alla dialog options och sådana grejer. Uh, det blir lite problematiskt sen när man ska slåss i de spelen också, men uh, ja. Som i Mass Effect, där drog jag upp min, min charisma och sådana, Persuade och sånt. drog jag upp max innan jag, gjorde, innan jag började ens på de andra grejerna liksom så här, combat options liksom för att jag vill kunna göra alla dialog, prata med alla och liksom sådana grejer. Uh -huh. Men det är ju det bästa med Mass man gör just det att man snackar typ hela tiden Ja uh. Men uh, ja nej men jag körde lite av det och det tyckte jag, alltså det var lite roligt men jag, glömde, men jag glömde bort att det inte fanns någon uh, autosave liksom, att den inte, den inte autosavad liksom Så att jag dog ju Och så var jag tvungen att börja om hela jävla spelet för att jag hade sparat på typ ett timme och man bara, visste du vart jag skulle någonstans och då tog det inte en timme att dem mig tillbaka lite. Men sen var det liksom säga, jag kom bra, jag, kom, jag gjorde klart typ första questet liksom, första stora questet liksom sen bara, jag vet inte vart jag ska någonstans nu Eh, uh, <laughs> det, det tog det. Ja, Ja, alltså, jag vet inte riktigt om jag, om jag tycker om spelet eller inte Alltså, jag gillar det nog men det är lite så här, man ah, okej okay, jag vet inte riktigt jag har lite mixed feelings, på något sätt, uh, angående det spelet Men uh, det, är nog, det är kanske för att det är lite gammalt lite mm. sådär också Så det är lite, det, det visar lite av sin ålder kanske uh, Även fast det är väldigt bra ändå Så att uh, det, det är mest det uh, oh, Jag har kört något mer, jag har spelat lite mobilspel men uh, ja, Vad var det för någonting nu? Uh, Flow Free heter det, och det Jag är... skulle du skulle säga, Unblocking men ja uh. Ja, nej, flowfree, alltså du ska, du, du får en grid som kan vara allt från jag tror 5 gånger 5, eller något sånt där upp till ganska stort. Jag tror elva gånger elva är nog ganska, eh, fast det är mer för tablets, men då, då får du ett, ett antal... Eh, sätt med två stycken prickar alltså så du, har, du har två prickar av blått, två prickar grön, två prickar rött till exempel och sen ska du, när du, när du trycker på en av och sen drar så, så får du en, som en linje då, som följer där du drar och så ska du dra så att de, den länkar upp med sin egen färg, men du ska fylla hela, hela griden, så att ibland så måste du dra i väldigt konstiga så här, i väg, olika vägar, så här, för att du ska fylla upp hela med, med färgerna och det, de, de första är ganska enkla, så här, men det blir ju mer komplicerat ju längre in man kommer. Jag, jag har suttit fast på några stycken, så här, alltså förut så här, i, i flera dagar. Jag bara jag inte. hur ska jag komma vidare på den här? Uh, så att, och jag gillar att spela den för den, den är lite så här. Tankekrävande på något sätt För du måste liksom lista ut hur du ska Hur du ska ta det till vissa ställen Sen vill man göra det perfekt också För gör du, gör du en perfekt så får du en liten stjärna Så här på den Och det är ju då om du gör det utan att du behöver Göra om ett move En guldstjärna, där som alla vill ha Ja precis uh... Men ja, nej, så, så det, det är väl det jag har spelat faktiskt eh, Utöver det så, jag, jag har spelat också, men det är ju inte tv-dataspel, jag har spelat eh, lite rollspel eh, annars eh, Lite Vampire mm. Masquerade Gjorde vi, hade vi rollspelskväll här i, igår Det var väldigt Trevligt. roligt ja, Trevligt Ja, väldigt roligt Där, där är också min, där är min vampyrkaraktär, han är också mycket intelligens Och väldigt lite combat <skratt> Vilken klan spelar du? Uh, jag är Melkavien, ja. Okej. Okay. Så, uh, så länge jag är... du är inte är en part Melkav, så tycker jag om dig. Ja, uh, nej, jag är, jag är lite av en reckless. Jag, jag har uh, Insanity som min uh, flat typ. <hör> så att jag, jag är paranoid. Så det är ingen... <hör> jag tyckte det var väl okay. den bästa av dem på något sätt. Mm. Okay. Jag spelade en gång gången Malcav med eh, abandonment issues eh, och eh, kraftiga, kraftig denial. <laughs> eh, så, så fort att dina teammates gick därifrån tycker ni lämna mig nu. Ja, nej nej nej nej, nej. Hon, eh, hon ville bara ta hand om alla. Det här var dock ett live så jag, jag gick runt och faktiskt spelade den här karaktären eh, och folk blev skits Skraja för henne. Hon gick ständigt runt och log och försökte alltid bara ta hand om alla. Hon Det lät bara jobbade... allmänt creepy. Hon ja. var väldigt creepy. Hon, bland annat så var hon en nattmamma, alltså dagmamma, fast åt folk som jobbar natt. Och de här barnen var hennes barn. Och du skämtar inte om hennes barn. Eh, och så vidare Och eh, eh, Om det till exempel Hennes eh, känsla för rättvisa var lite att Det var en som Alltid satt sig själv i trubbel genom att Personer ljög eh, Hennes briljanta idé På en lösning på det här Var att man kunde ju sy igen läpparna på dem Okej okay. För att, Då skulle personen inte ljuga mer Och då skulle han inte hända i trubbel Det var bäst för den Ja, no. Alltså Alltså din, Alltså Logiken är ju Okej okay, jag förstår Men sättet du säger det på Får mig att vilja Backa bort Ganska långt bort från dig Faktiskt <laughs> <laughs> Nej men Alltså vi har inga sådana vi, vi har hållit ju faktiskt rätt Okej okay, Men det här är ju första gången Vi kör det också Vår grupp Så här, Vi har en som har kört det tidigare Men och Det är han som är äh, Gameastro Men så att resten av oss har jag aldrig kört det förut så att, så att vi har ju alla varit lite så här okej okay, ja, våra första vampire karaktärer men äh, det känns som att jag alltså det, det är ju mest för att jag är den som har mest i, i jag har ju mycket i så här knowledge trädet där liksom äh, så här, mm. academics och computer speciellt. Jag, jag är ju så här, jag är tre computer vilket gör mig till så här, hacker liksom mm. så att jag, jag kan hacka mig in i datorer liksom. så varje gång vi går på ett uppdrag så kommer vi in så här, och så fanns det en dator i rummet. Ja men jag hackar den och kollar vad som finns för någonting och grejer så att det, väldigt mycket av ledtrådar och sånt där kommer ju från det som jag ser men men jag är ju inte en combat-karaktär heller så att jag, jag, fast i jag i, I gårdagens äventyr Så slog så, var, så tog vi ner en bad guy Som var, han var en Jag kommer inte ihåg vad de hette nu Men han var någon av de här De som hade typ magi Jag kommer inte ihåg vad de heter nu Men han var någon sån här magi, han kunde typ förvandla Folk till Till damm Uh, de, må mm. de, de måste ju vara döda Men han kunde förvandla dem till damm Efteråt så han inte lämnade något bevis efter sig uh, Och han hade gått på en sån där Murder spree typ genom Hela Europa eller något sånt där uh, Och uh... <laughs> Och sen så Vi konfrontade honom i en kyrka Och slog ner honom Och de andra hade ju med combat Jag har, en, jag har en, ett svärd I en i en käpp Så att jag, för min karaktär Han är lite så här. han är Lite, inte flamboy, men han är lite så här English gentleman Så, här, så att han, mm. han har en, en vandringsstav Eller en vandringskäpp liksom mm. eh, Och inne den har han en svärd Men den är ju bara så här Den är ju inte slash utan den är ju eh, Pierce Men <laughs> jag fick in ett så jävla lyckoslag Där jag tryckte in Svärdet genom ögat på honom Och rätt upp i hjärnan eh, Så han, han Och det var KO på honom Ganska snabbt då han var ju redan ganska skadad men det var liksom så här: final blow vilket var, mm. vilket var väldigt roligt ändå eftersom jag var den som hade minst combat av alla <laughs> uh, Men, men det, är, det är väldigt roligt, vi ska spela, vi, vi spelar vidare ändå så att det, det, är, det är väldigt roligt Jag kommer med fler uppdateringar så som det fortsätter helt enkelt mm. Men äh, det, det är det jag har gjort den här veckan i alla fall Intressant, yeah. intressant, ja men då du, du hoppar jag till Christian så jag bara, du har för dig. Ja, jag har kört lite, jag har ändå mixat lite tycker jag den här gången så att jag har... Först har jag kört lite, såklart, i och med att jag är en väldigt stor paradox interaktiv nerd så har jag kört lite Victoria 2 igen. Och det är ett sånt, det är Victoria 2, det är ett strategispel som utspelar sig på... i typ industrialismen och sånt. Då kan du spela vilket land i hela världen Och så är det typ så det här det, alltså det är väldigt mycket Grand strategy game så du styr ett land Och styr ekonomin Styr politik och sånt Så jag håller på att köra med Japan nu Och jag har, just nu så invaderar jag Kina Vilket är väldigt kul är lite intressant. Så, ja, det är lite så spännande hur jag nu ska lyckas med den saken. Men jag har kommit typ en tredje linje i Kina nu här och jag har Storbritanniens hjälp och de var ju väldigt stora på 1880-talet så då är det... Då är lite lite sådär, jag har Storebrorsan som mobbar resten av världen på min sida så det går väldigt, väldigt bra just nu. Så, så det känns väldigt bra sen så har... Sen så har jag, vad har jag mer gjort? Sen har jag spelat lite också ett paradoxspel, vilket var kallat lite Crusader Kings 2 och det är ett sånt där det är ett rollspel som det är typ så du kan du kör med du kan välja typ en det är också sådan historia för historia är en av mina favoritämnen och så och det är att du, du kan börja typ i tusentalet och så, så väljer du en familj och så bara i, i jag vet inte vad som är vi säger typ ja vi kan ta typ Skåne ta exempel Sen kan du liksom. så kör du med den familjens rollspelare. och så liksom så försöker typ gifta dig till större makt i olika områden. Och så, så kan du försöka, typ, om du har någon jobbig kusin så ska försöka sno din titt eller sådana grejer. Jag så ska försöka typ slänga snubben i fängelse eller typ lönmörda dig fram. Så det är lite så rollspelstrategi kombinerat med typ grand Strategy också. Lite politik ja nej inte politiken är inte med utan det är bara mest bara det roliga roligt att jävlas med dina familjemedlemmar. Så <laughs> försöker försöker typ så han byr, ja han har ä, typ ett stort claim på det området men det vill jag ha så därför slänger han i finkan. <laughs> eller typ försöker typ försöka döda hela hans släkt för att jag till slut får titeln ändå. Så det gäller att bli så bra som möjligt. <laughs> ja, det kan vara du... kul att jävlas lite med ja, sådär, faktisk... eller? Ja, ja, lite sådär. du sa, okej, han äger Sverige. Ja, men då försöker vi möra han. Nej, men då typ så, jag försöker... ja, det är det inte så man gör. Ja, det, det, det, det är ju så man gör egentligen. Alltså, ja, men det är väldigt kul tycker jag. Så jag har... Um... Så just, ja, nu har jag lyckats uh, övertala någon att jag äger typ hela Tyskland. Så då har jag typ fått hela Tyskland, så... Okej, okay. <laughs> uh, på tal om att ha det en jävla, jävla släkten, jag, jag har inte hört någonting från Danny. Du, är av. Um... har det hänt något? Va? Va? Va? <laughs> ja, det är Frånilien ju så att Rob har äh, ju äh, eller så. Ärft titeln och kör nu konstant medlem här. Danny finns ju inte längre. Jaha, okay. Ja, jag, jag måste ha missat det mejlet. Jag, jag vet inte missat. vad ni pratar om. Han har till i finkan av avledning. Nej, jag hur? Du, du hade för dålig Du hade för bra intrig-level, så du... <laughs> Och sen så, sen, så, sen, så, sen, så, sen så har jag mest... Nej, vad har jag mest? Jo, sen har jag mest bara... Ja, jag har spelat lite... Ett annat paradoxspel så har jag väl mest bara... Jag funderar på att köpa City Skylines också, det, jag funderar... det verkar ju väldigt bra. Skitbra! Nice. Det har jag faktiskt spelat den här veckan också, det är väldigt bra. Ja, det är Okej, det, det, det, det, det, det, kan du, det kan du köra nu också, så jag har inte spelat så mycket mer den denna veckan, så du kan ju dra City Skyline om du vill också, Rob. Vi har väl pratat om det redan, jag och, eh, jag tror att jag och Fredrik pratade om det här ah, för en ve vecka sedan, men det it, it är, it. är väldigt bra, men jag har fått det funka ordentligt nu har jag fått Så det, jag hade problem för Hå, men, Var det, men... eller det så Ja det är väldigt bra, mod, det finns ju hur mycket mod som helst som ger mer flavor och lite, fixar lite grejer så här. Det, det finns ju hur mycket customization som helst i moden nice. så här, som Som gör att man kan fixa trafik och massor med grejer, jag satt och kollade på dem och bara Alltså min hjärna gör ont och jag vet inte ens vad hälften de här grejerna gör för någonting, ge mig ja, men... bara den här grejen så att jag kan fixa vägarna och det, ja, <laughs> men... Men, det, det, det men det är så typiskt för sådana här Paradox Community, de gör ju typ mods för typ allt. Ja, det är så att men... liksom de har ju öppen källkod på typ de flesta spelen så det blir liksom här Victoria bara, är det dåligt musik, Jag här får du ett musikmod på typ 6-7 gigs musik. Ja, bara, ja, men det är, är det så att man behöver de här moddarna för att kunna köra spelet rent. Nej, alltså det är inte så. Det är, det är mest. De, några av dem eh, innan, förut, men Paradox vara väldigt bra med patcha-grejer också som verkar lite konstigt som att de hade förut till exempel kunde man inte uppgradera vissa vägar. Till typ one way roads till exempel Och sätta i vilket håll man ville dem åt Så man var tvungen att bygga om vägarna för att fixa det Men det har de ju patchat nu för det Det, fanns, det kom ett mod som gjorde det åt dem, men eh, Och jag tror det moddet fortfarande funger, finns kvar och Det funger, det ger lite andra game men de fixade det i alla fall Så att eh, så att man behöver inte ha den modder längre utan det, det går att uppgradera vägarna så som det ska uh, Så att de har ju, verkar ju väldigt bra med det i alla fall uh, Men så att man behöver ju inte modderna men de ger ju lite extra flavor till, till spelet gör det, såklart Ja men i alla fall så det är, så, så det är mest det jag kört. jag Sen funderar jag på att skaffa någon DLC till Crusader Kings som heter typ Way of Life Vilket lägger ännu mer rollspel så nu kan du Vara lite ännu större asshole så nu kan du liksom uh... Om din brorsa har träffat en snygg tjej eller någon eller, som, som, eller någon snygg fru som du vill försöka få ihop dig med så lägger du till att du, nu, nu kan du vara ett och försöka... Om du har högre karisma eller sånt där, om du är bättre på såna grejer med han så kan du liksom lyckas fängsla han och ta hans syster och sånt. Douchebag simulator. Är en douchebag-simulator. Ja, riktigt douchebag men det är väldigt kul att köra multiplayer på det. Nu måste man lira någonstans, 2-3 stycken. Och då ska man inte lira med sin brosch alltså. <laughs> Nej men man kör sig i olika familjer och så kan man typ hjälpa varandra så det är skitkul, jag och min kompis har ett game igång, jag kör, jag kör Sverige och han kör Danmark och så kör vi så båda två kungar och så försöker vi invadera saker och ting, det är skitkul Oh, so nice. Så, så ni, ni har en äh, fredspakt i er emellan? Ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag räddade ju mig en gång. Jag höll på att förlora min arvgrej till någon annan så han till typ typ min kusin. Så. Okej, okay, så, så hur lång tid innan mm. du förråder honom att ta det Nej, det kommer inte hända. Vi, alltså, vi är typ bros. Så det kommer faktiskt inte hända. Jag, jag gör inte det. Jag, jag so, Okej, okay, de, vi, vi kantor, förstår. Så, ja, exakt. <tryff> Bro, bros before uh, anledningen tycker jag okay. <laughs> Ja nej, det, det är lugnt Christian, vi förstår uh, Det här är kanske inte rätt forum att berätta om när du tänker backstabba honom Så att vi kan ta <laughs> <laughs> vi, vi förstår att du inte tänker, att du inte tänker förråda honom för han är din bro Wink, wink um, att ja, jag kommer inte, inte förråda honom, det, det, det är helt säkert Det är inget... Yeah, of course, of course det är okej. Vi blev fattande. Det är lugnt. Aha. Aha. Next round. Next round. gifter att kanske passande dans skulle vara. Anyway, Ja, men det var jag spelade här. <laughs> ja, jag där för det är lite intressant med mycket olika spel här. Karl, eh, vad var det för ja! du för? Jag har sett ett tist här, men jag märkte ah, min tur. Här eh, Innan jag går in på datorspelen så vill jag ändå nämna att i helgen så spelade jag brädspel som heter Arkham Horror, någon som känner igen. Åh, oh! ja, det har jag spelat det roligaste i den burken tänkte jag säga. Vilken det, det var det var en eh, burk med monster bara... i sig. Ja, uh, oh, yes. så... Monsterburken är glorious <laughs> Ja, just. Ja, ah, nu fattar jag vad ni menar. Ah. Ja. Eh, men För, <laughs> för de som inte vet, som lyssnar, så Arkham Horror det är ju baserat på Age eh, Ballad Cthulhu Mythos, med eh, alla dessa, dessa musiga monster han har. Eh, så att man spelar. Det är lite ovanligt så välspelat att man ska samarbeta. Det går ut på då att man väljer en av de här stora från eh, från. Eh, Cthulomysiden då och sen så får man eh, springa runt och döda monster och i slutet då om man misslyckas eh, så får man då möta eh, vi, vi valde Cthulomysiden då för det ska tydligen vara lättast även om vi krossade så. <laughs> så Det är svårt man blev. Det var ju så att vi vann faktiskt, för vi, man, oh, yes. vad som händer är att det ploppar upp massa portaler överallt och man ska stänga dem för att vinna, när man har stängt alla så vinner man och vi, vi lyckades att göra det, så vi vann ju egentligen, men vi bestämde oss att ah, vi testade att slåss mot Cthulhu i alla fall mm. ja, Det gick oh. inte alls bra <laughs> yeah, As you do, yeah. As you do. Så, Men vi förlorade ganska, ganska hårt mot Cthulhu så, Men det var riktigt roligt och det tog typ jag vet inte, så det tog 8-9 timmar att spela yeah, Något klar. sånt Det var roligt. Det är ett spel man inte tar när man har... En timme eller två över och ja, sitter och pilla sig ja. av Varje tur tar ju ganska länge, för det har olika faser att hitta lite här vad det är ibland Men det var skitroligt i alla fall eh, Så att eh, Arkham Horror, skitroligt kostar as dyrt dock men, ja. mm. eh, Vidare, datorspel eh, Jag spelar ju väldigt mycket CSGO, det har jag spelat Så att, eh, jag hade lite strul idag och Jag blev kickad från ett spel för att det var något problem med Backman och, Så det var lite tråkigt jag har vä blockerat din dator så att du kan inte spela just nu och sen så han jag inte fixa det förrän jag blev från matchen så jag fick en cooldown. ja, ja. sånt livet. Äh. Alltså, det... Inte för att du är eller någonting? Nej, nej, nej inte alls. Men det, bara, är, det, bara, det är ganska långa cooldowns på dem? Alltså, brukar äh... De brukar inte ha typ såhär, ja, de hade det man... innan vet jag. Om man äh, gör mycket, för, har mycket fullfuntslöse på raken så får man ju långa, Du kan få upp till en vecka eller något sånt där. Men eftersom inte jag, har, jag har inte haft några, jag har inte gjort något sånt skumpt innan så att jag, jag fick ju bara 30 minuters cooldown. Men om man gör flera då får du typ, först får du typ 30 minuter så får du två timmar, så får du en dag och så, så får du en vecka. Men jag har faktiskt få, fått en vecka och jag gjorde typ ingenting. Nej. Men så, så är det. Mm. Men det är roligt. Jag, jag gillar att det för att det finns det skill skilltaket, skicklighetstaket om man ska kalla det. Den, det är så högt, man, det finns alltid nytt att lära sig, men när man kollar man på proffsen när de spelar det, Alltså det är fantastiskt man tänker på liksom hur de kastar sina rekordnater i, i Synkroniserat och hit och, det, alltså, och bara skickligheten i sig och det hur, hur de koordinerar attacker och man, liksom, man sitter där och bara ja, det finns mycket att lära sig så Det är det, en sak jag gillar att se så att det, det liksom utvecklas hela tiden det har ju funnits väldigt länge. Hur länge har du spelat? Jag har spelat... Eh, sen jag har Steam, haft Steam så i, i sju år nu har jag spelat det av och på. Det var bara nu på senaste tiden så, som jag fick lite kompisar och spelare. Så då är det mycket roligare givetvis. Spelar man själv så det är det inte jättekul. Ja. Jag vill mm. inte spela med mig han, han säger bara det Jag vill inte spela med dig Varför inte du Du skjuter mig bara hela tiden <laughs> ja, men jag säger, Och jag säger till honom Det gör jag inte alls det Den råkade bara ja, men Jag menar, råkade bara gå av när jag siktade på dig <laughs> då frågar han såklart då frågar han ju såklart Varför siktade jag på dig jag, jag, Då säger jag det Jag ville bara se så att du var okej okay. Det är en stor <laughs> problem Men jag till att du är okej okay där liksom mm. Du ville vill, vill bara se om om, hur, hur mycket headshot du skulle få AI Och jag, men det var bara test, test Test headshotar. Jag testar aldrig sådana saker Jag är en jättebra snäll storebror som aldrig gör sådana saker med mina bröder Överhuvudtaget aldrig någonsin kom aldrig att göra Självfallet eller? Uh, Så det här uh, Ass Simulator uh, Var det ett spel för dig? Va? Nu är är du vet, Backstabbing med. Your Brothers. So, okay. Ja, du får säga. Så, så som, som, som sagt, jag avsvär mig i all eh, kunskap om sådana händelser. Men du, du, du kommer du komma att älska. Det, så här. <laughs> ja, ja. Vidare. Eh, ja, nu ska vi se. Hearthstone. Eh, de har ju sin nya fina äventyrsexpansion, expansion, Black Hawk Mountain. Så det är väl bara det jag, spelar, jag har spelat egentligen, just nu så är jag inte jätteintresserad av vad spelar bara De släpper ju en, en ring i, i veckan här nu, de spelade igår då. Det Är, äh, är den värt att köpa? Jag har funderat på den själv Hur mycket kostar den? Jag tänkte inte så mycket på när jag köpte den, kostar den typ 15 euro? Nej det är inte ens det Det beror på hur mycket den kostar Alltså det är ju det som är, dels får du ju han får ner kort typ 30 stycken eller något sånt där när du spelar färdigt sen. Mm. Eh, det, men det som är roligt är att de har ju väldigt så här, unika spelmekaniker involverade. Mm. Eh, så det är det som gör det roligt. Då. Dock så får man väl ändå påstå att det går väldigt snabbt att spela igenom allting. Jag menar, skulle de spela igenom eller eh, de släppa allting på en gång så skulle du lätt kunna spela igenom det typ 3 timmar. Eller något sånt där. Skulle mm. jag okay. tro, om, om ens det. Jag skulle säkert kunna klara det snabbare om jag försöker ordentligt men det är såhär, uh, korten man är... Ja, det är också. De har släppt ganska mycket nya bra kort men ändå en del skit också <laughs> Och de okay. är inte så, så kast som det var, när det var veckans spel. Nej, nej. det är bättre <laughs> än så alltså. Det är ändå free to play så det är värt att ta mm. Så du är mm. så alltså här och för, för, försöker försvara ja, Nej, alltså. jag, jag vill jag var så nära på att bara hoppa in för att jag, jag kan ju hoppa in jag vill egentligen bara hoppa in, bara stopp och belägg nu, nu får jag ta det lugnt här. Strobbelägg! Äh... Mm -hmm. men, men, men, men gör inte det. Nej, nej nej. jag nej, nej. Nej, inte. Man nej. Don't. Nej. nej, men jag gillar Halston. Jag spelade det sen lite innan. Strax innan det släpptes officiellt på beta. Alltså. Jag Apo. tycker också om Halston. Du har nej. vänner här. Mm, Så so bra, jag känner jag mig inte Houston. ens. Nej, allra hur. är stortar nu, det är skärpigt. Jag håller med om att det, det, är, det är väldigt mycket simplare än till exempel ja. Magic The Gathering, men det kan också ja, men det, det gör det lättare att komma in i djupet, nu har jag i och för sig aldrig spelat Magic The Gathering så kan du inte men mig. Det finns säkert mer komplexa koncept i det, men, men djupet finns där om man vill hitta det liksom. Man kan mm. involvera sig och lista ut vad metan är just nu och liksom, vad, vad är det som är populärt nu och hur ska man kunna kontra det? Och, Sådär. Mm. Om man vill, så går det att involvera sig. Eh, och ja, jag kan förstå att eh, folk, för, för de som ska hoppa in, och att de inte har alla kort som är bra och sådär. För jag har ändå har år och jag har ju de, de flesta eh, bra korten redan. Så jag kan förstå Tack. den aspekten. Men jag tycker att nu är det roligt. Så. Vidare, ja, GTA 5 eh, Ska jag ta min rant nu eller ska jag ta en sats? <laughs> det är lite när du får den vägen. Ja. ja. Okej, så vi vi det positiva till att börja med. Alltså, GTA 5-porten funkar, jag alltså, skulle inte säga att det är en, PC, en konsolport i PC egentligen, men det funkar bra, Du rullar på grafiken är hur vacker som helst, att man får det är bra framerate och allt sånt där, och det, jag har haft ganska tur vad gäller stabilitet, mina kompisar har haft lite sämre tur dock, de, de, de har haft mycket kraschar och en kompis kan inte spela, men han löste det precis idag faktiskt. Så att, men det är så lite varierat. Men jag har inte haft så mycket problem vad det, när det kommer att stabilitet. Så. Det, det som är det, det som är bra med Gatha finns där det: som är bra jättebra writing, jätteroliga karaktärer. Som står i skiten intressant, jag i alla fall om man då tycker om sånt. Men nu ska vi se, jag har en liten punktlista på vad som. Yeah, det mig vad gör. Oj, oj, oj, serious business här oh Bullet points okay. Jag har ett Excel-kalkylblad här förut, ah, vet yeah. jag, <laughs> gran, För att visa Om du ah, okay. vi vänder till sida 15 uh, Så ser ni här statistiken Single Singleplayer-delen Funkar väldigt bra faktiskt du, du har bara en lång laddningsskärm Jag har ju i och för sig bara hårddisk För att det är så stort och jag skulle gärna vilja ha det på systemen Ja, det är ju typ 60-80 nu kan vara. Så det är lätt mm. svårt att få plats med men det laddar ganska sekt, vilket man kan förstå. Men eh, på multiplayer så måste du ladda hela jävla tiden. Alltså, okej, okay, du ska hoppa in i, i, i multiplayer. Okej, okay, då ska du ladda. Alltså, först ska du komma till startskärmen eller menyn då. Så ska du hoppa in och ladda. Och sen så, ja, ah, du hamnade inte i den världen där dina kompisar var i. Då byter vi till den. Och så laddar vi lite till. Och sen så kommer vi in i den. Och sen så, ja, ah, nu ska du in i ett uppdrag med dem. Så laddar vi lite till. Så att det blir väldigt mycket downtime mellan, eh, mellan actionen då. Och det är roligt att spela men som sagt så det blir väldigt mycket väntliv. Det är alltså ett spel som är bra att spela när man ska fila naglarna samtidigt Ja men ungefär Ska vi se vad jag har punktat upp här Men är, är, är, det, är det inte meningen att GTA inte, alltså så här, från början har det ju aldrig varit ett multiplayer-spel överhuvudtaget Nej, det är ju sant men de har ju, Get, Rockstar har ju, ja, ja. Så har ju De har ju gått ut med GTA Online och tycker jättebra mm. sådär ja ah. Okej, okay, det, funkar, det funkar bra. Alltså det är run och kring okay. och allt sånt där. Då. Ja, alltså när det väl funkar, då funkar det bra. Men alltså... Man mm. eh, ska, ska ju komma vi... dit också. Ja, eh, och nu eh, ska vi se vidare. Eh, på online så är alltså, interfacet är jätteklumpigt att använda och det passar inte alls till, eh, till PC. Alltså det, jag förstår ju att det kommer från konsol från början och det, då funkar det ju säkert bättre Men att alltså, klicka runt och, och det funkar inte alls som jag skulle vilja göra det Men du, då mm. har jag en lösning åt dig jag har en Xbox kontroll men jag tänker inte använda den tyvärr. Det är ju jag, jag spelar i typ um, jag spelar i Dying Light med polare, jag spelar i Borderlands liksom och så, Alla de som använder det uh, samma sak med Dreamfall Chapters, uh, vad fan hette det spelet nu som jag testade något med Rewind. Det här kom hette heter i alla fall. Mm. Uh, men det, det, alla de kör jag med med uh, handkontroll för att det är så mycket skönare på just de spelen. Nej uh, Mm. Eh, ska vi se, Mercury AdSense eller hur man ska uttala det, jag, kommer, jag vet inte I alla fall han påstår, han säger att eh, multidelen är bara extra lullull eh, Inte längre, alltså i GTA 4 så var väl det ganska bara eh, Ganska påklistrat sådär Men eh, nu har det blivit mer eh, fully fledged eller man ska säga Där du har eh, där du kan köra större uppdrag som de kallar heist så Som man har med samtidigt som PC-versionen och sen kan du köra lite mer klassiska game modes som Deathmatch och Last Team Standing Och, rej och rejsa Och såklart i olika, med olika fordon som cyklar och bilar och motorcyklar eh. en, en sak som stör mig något extremt dock med online är att Om du har en laddningsskärm och tänker, ja men då tabbar jag ur och eh, Läser Facebook eller Reddit eller något sånt där Va? Då säger spelet, nej det får du inte för då kraschar jag Finns ju optimerat Ja, eller det kraschar inte, jag ska inte säga, de säger att du timar ut Vilket eh, gör att du sparkas spark tillbaka mm. till singleplayern eh, mm. Som om, ja, mm, nej, det tycker inte jag är alls okej okay. Jag Sjär, inte skär, är inte gjort för att du inte ska titta på den Mm, mm. <laughs> Look at this Någon... loading screen, look at it Men... Någon sagt faktiskt flera timmar och jobbade med den här mm. Kan ju åtminstone uppskatta den men för att knyta ihop då lite. Så jag fick med bilder av att laddningsskärmen, laddningsskärmen var såhär flickvän eller där. <laughs> Men, jag har ju faktiskt gjort det här åt dig. Jag satt Men, här i timmar och gjorde det. <laughs> <laughs> yeah. Men okej, okay. sammanfattning då vad gäller GTA. Alltså, det, det flyter på bra, som sagt inga performanceproblem. Det är jättesnyggt om man vill skruva upp detaljnivåerna och sådär. Och vad som alltså innehållsmässigt så är det ju gigantiskt. Om man typ jämför med Battlefield Hardline så får ju Battlefield Hardline stå skäms i ett hörn. för mycket, mycket innehåll du får och hur mycket speltimmar du kan klämma ut ur GTA IV eller GTA V. Så att du får ju definitivt mycket valuta för pengar när du får en väldigt lång ganska lång singleplayer i dagens mått. Och du får ju multiplayer då om det är, man tycker om det som, som sagt då är mycket mer utvecklat än vad det varit tidigare um, Så allting som är bra med GTA finns där um, Dock så, så är det ju som med alla uppdrag att de, de, de Det är ju bara ah, åka till ställe och sen snackar du med en kille medan du åker Ni sitter i en bil och så åker ni någonstans och så pratar han en, en stund och så skjuter ni någon och så åker vi tillbaka Det är typ det som uppdragsstrukturen ser ut som Vilket är så ja. Det, det är ju det GTA är Ja, mm. ungefär, likadant Så, så har det ju nästan alltid varit de, mm. de har ju lite mer Jag ska inte, det var lite överdrift Men de har ju mer, mer Blandning på det hela med de större heistsen Och ja, uppdrag Och sånt där Ja. Men ja, men jag tror jag täckte Allting som jag hade att säga Ja, det här gjorde jag Så, det var jag spelat den här veckan det var det, och det är vad vi alla har haft för oss i föregående veckan. Då var vi klara med det så gick man hoppar över till nästa som alltså är spelnyheter! Och oj, frågor, oj, oj. Vad, vad har vi för roliga nyheter den här veckan? Jag tror att vi har ett par skojat på saker att ta upp Ja, ett par stycken faktiskt. Nästan bara frågan vilken ordning man tar det i. Någonting som känns väldigt spännande är att Telltale Games ska göra ett Marvel-spel för release 2017. Oj, oj. Mm. Mm. Fast det är, är det confirm vilket är, vilket Marvel. Alltså. Det handlar väl bara om Marvel universum universumet, alltså. ja, okej. Okay, okay. okay. okay. mm. alltså, det, alltså, det är ju bara annonsat att de har gjort det precis som de gjorde med Minecraft, liksom. Ja, just ja. Det är ju bara annonsat att de ska göra ett och de har inte sagt någonting om det. Men jag känner att det är intressant ändå. Jag, jag gillar ju hela tiden Jag tycker de är bra. Det, så att, även fast jag typ har spelat två av, spel, av det spel. Men jag gillar ändå. Det, det, de, de för ju ändå äventyrsspelspickklickar som kör den vidare liksom. de är ju alla mm. de är ju gamla LucasArts eh, som har jobbat där liksom så att de, som nice. ska, de som skapade Telltale i alla fall de, de var ju gamla LucasArts som jobbade på gamla LucasArts spel och sånt där så att... Ooh, sweet Jag vi kan det ett citat här det de säger på Telltale blogg Uh, att we are excited to reveal en helt new partnership with the incredible team at Marvel Entertainment. We'll be teaming up on the development of an upcoming telltale game series project set to premiere in 2017. Så att de har ju varit väldigt sparsana med detaljer. Utan det här är i princip det de har sagt. Ja dammit, jag hoppas att vi kunde luska med grejer. Lek, lek Mm. Men det är ju ett tag kvar till 2017 så att eh, vi får ja. helt enkelt hålla ögon och örona jag Ja, det är ju kul att veta att de har påbörjat någonting men ja Mm, precis ja, men jag, jag följer ju alla andra Marvel-gamer som tv-serierna och sånt där också så att eh, jag, alltså, jag har inte läst så mycket av serietidningar så jag, jag fokuserar mest på det som är det nya av, av eh, det som är MCU helt enkelt. Men uh, jag känner ändå att jag, jag vill liksom få in så mycket av det som möjligt i alla fall. Jag tar gärna ett spel också. Uh, enhance my experience liksom. Ja, vi, vi du tackar inte dig om det här. Någonting annat som jag verkligen hoppas att eh, det håller kvalitet är att Total War Warhammer har blivit annonsat. Uff, uff, uff. Ja, jag är ju ganska Nej, Nej, nej, alltså, det, det, det är inte uff, utan det, det är med sådär, oh shit. Det är mer, det är uff, inte uff dåligt. Ja, mm, bäst för dig. Ja, men det, det var liksom så, shit liksom. Det, jag, alltså, jag gillar vår alltså så, men det är liksom. Det kommer bli väldigt intressant, för jag har ju kört alla de andra, så att jag går ju och sitter här och undrar hur detta kommer bli, men... Alltså jag tror att jag är faktiskt positivt inställd, jag tror faktiskt det kommer att bli väldigt bra faktiskt. Mm. Eh, det här eh, utspelas i The Old World eh, och det ser ut att vara eh, Warhammer Fantasy Battles-raserna. Nej, du vad Det är Gud, alltså var Warhammer 40k. Nu tappade ja, jag ju men... så här 75% av allt intresse av det, så nu får ni tala. Jag sitter och lyssnar och ser. Och... Men det är okej, det är, är okej okay. okay, Max, du kan få sig så där en 75% av mitt intresse- Uh, så... So, so, bits mm. vi so, so <laughs> som jag inte... Nej, men jag, jag, jag tycker fortfarande... Okej, okay, visst, det var ett tag sedan jag körde de spelen, det kan jag erkänna. Men det är att jag tror ändå det kommer... Alltså huvudsaken är, alltså, jag är ju så van vid... Jag har ju kört de andra Total War-spelen och de senaste som är... Jag har inte kört det senaste som är Attila då. Mm. Och det är äh, Total War Attila, och det tycker inte jag är var så där vidare bra. Det tyckte jag inte Total War Rome var heller, för den delen. Och, oh men, men det senaste var ju typ Antalya Napoleon, så de har inte varit sådana här historiska alltså Så jag tycker det är väldigt kul att de bara helt plötsligt bara, nej nu kör vi värsta super fantasy grejen här <laughs> Och kör typ Warhammer, typ så doesn't make any sense liksom Så det är fett nice, jag tror ändå, även om det inte var 40k som du nämnde här Så tror jag, tror jag ändå, jag, jag ser verkligen fram emot det, det kommer att bli skitcoolt för att de kommer göra detta alltså Alltså, någonting som jag har känt saknats lite i många War-spel i alla fall. Är intelligens på deras AI för att oh, den, har... den har varit lite speciell med sin pathfinding bland annat. Mm. Och mycket. Aju oh, men. Oh. Väldigt <laughs> special. Det är, det är liksom. Det, det finns ju inte roligare när man äh, kör typ under Empire eller äh, typ Napoleon eller något sånt där och så kör man typ, äh, när man ska typ, äh, anfalla en fästning, det är till, till, till, till 1600-1700-tals krigsföring mm. så är bottarna lika dumma varje gång och bara äh, Det kanske kommer en artilleri, äh, det kan, han kan kanske skjuter på äh, MMA med, med kanoner här jag, kanske, jag, jag skiter i det, jag står här och så dör det typ 3-400 pers på typ 3-4 äh, salvor liksom mm. Att de har ju faktiskt förbättrat Brilliant. det med, med mods, så, och de modsen som finns i de spelen det är ju helt... De, den AI är bland det jobbigaste. De flankar, de... Går höger, de går vänster, de undviker i. Det. det är helt sinnessjukt. Vissa mods är ju bara... Det, fast det är fortfarande liksom ändå, om man, man körde vanilla, så nej. Fast då måste man verkligen leta i moddjungeln. Ja, det är bara vanilla jag har kört. Ja, vilka, vilka har du kört fastän? Uh, uh, ett gäng uh, Okej, okay. vilket var senaste? From... Uh, uh, room har jag kört en del faktiskt Ettan eller uh, tvåan? Uh, tvåan Jaha, okej okay. uh, Och så har jag kört en del... Uh, oj, bara för att jag glömt bort vad den heter uh, Japan uh, Shogun. Shogun. Shogun Shogun, tack Precis. Tvåan eller ettan, men... Ettan är ju ancient, fast den är skön också Fast ja, det... den har jag faktiskt inte tittat på alls Jag ritsar agent den är kul nu Jag tror han är bra till gör, den är nice mm. Mm. Den, den funkar uh, Men som sagt, vi får se vad de gör med uh, Warhammer mm. uh, Enligt FZ så uh, tycker de att uh, Games Workshop kommer att lansera en ny uh, miniatyrfigurserie uh, För att akkompanjera spelet Aha. Och då känner ju jag då som lite miniatyrnörd det här att, ja, kommer det vara något som är kompatibelt med det som redan finns? Eller kommer det redundera mina rulebooks redundanta? Eller vad är vad är grejen? Du, jag kan lova dig, utan att veta någonting om det så kommer, det, så kommer allting bli redundant så att vi ja. behöver köpa nytt. Pengar, pengar, De... pengar! Precis. Alltså GV var jättebra Mot sina kunder, mot sina spelare tidigare Men Det här var snart tio år sedan eh, Tyvärr Det är jättetragiskt Men eh, de har blivit väldigt stora Och det känns Väldigt att... stora dollar tecken yes. Vet du vad? Det var bättre för. Mm. <laughs> <laughs> Lite så Å andra sidan så måste jag säga att en äh, grej som de faktiskt har infört på senare tid för att bland annat underlätta äh, Det är ju Diamond äh, Armien Som är kompatibel både med Fantasy Battles och med 40K äh, Så det är så på nice. man, mm, äh, Beroende på hur man utrustar dem och så vidare Den kan du köra med båda Men... Äh, äh, jag är ju Chaos-spelare, jag har Chaos-amé i båda äh, settingsen äh, <laughs> I don't like those diamonds. They don't work like us, see. <laughs> oh oh no! Okay, so okay <laughs> now. Uh, I'm oh, asking yeah. all of you, what are you holding on to? What are you holding on to? You're an corn player, finger spezzana. It's fantastic. vem things. som when ja, someone. Ja, ja, oh yes. Playing general when someone else just becomes a fantastic bloodbath. So I'm not. It is och där great. har vi Lotta i ett nödskal. <laughs> jag Gör reklam för dig själva Okej Shall we move ja, on nu, then? det gå lite för långt Nu, moving on Jätteva <laughs> <laughs> yeah, Warhammer Next news yes. uh, Precis uh, Det är ju det här med att Sälja och köpa moddar i Steam Workshop Ja. Och det är ju så att Valve har förändrat sin workshop en hel del på sistone. Och det sägs så att marknaden ska nu vara vidöppen för det, också för moddarna att själva sätta prislappen. Om man inte vill fortsätta göra sina moddar gratis. Rättar om jag har fel här nu, men det känns ju som. De har ju haft det här ganska länge, inte modda direkt med köpa och sälja små saker som skins och sånt i Team Fortress och liknande Och sånt mm. och de har även haft den här Steam Workshop igång under en längre tid nu så att man kan säga att den är stabil och prövad Och vet att den funkar, mm. så nu att de börjar sätta och göra affärer av det som en möjlig kund så känner jag att det är väldigt stabilt att kunna komma in på det och veta att ja, det här funkar lätt, jag vet hur jag använder det här och nu kan jag ge liksom belöning till de som har gjort bra grejer. Till exempel City Skylines eller något om någon gör en jättebra mod. Mm. Jag, kan nästan, jag vill nästan ha en donationsknapp, jag vill ha den gratis men jag vill kunna betala till den också. <laughs> Mm. Ja, nej, men jag håller med vad du säger det faktiskt att det, alltså Jag känner inte att det ska vara något tvång På att köpa moddar direkt liksom, men, att, men att om man vill så, så, så kan man donera Till dem på något sätt Det, det tycker jag vore en, en bättre eh, Modell på något sätt som det är ju faktiskt egentligen bara moddar ja, Så vidare inte det är sådana stora moddar Som gör om hela jävla spelet Liksom som, som till exempel Ja men som DC till exempel Var till, ja. till armat två tror jag va ja. mm -hmm. liksom, där, där gjorde de ju om hela jävla spelet liksom um, så där, där har man ju någonting mer men är det bara en mod som gör att man kan se vilken väg som alla uh, ja som, som är one way roads liksom en indicator i City Skylands vilket faktiskt är en mod som jag har uh, <laughs> så, uh, så känner jag liksom att ja men ska jag behöva betala en dollar för det här liksom jag känner inte att det är riktigt värt det på det uh, men Det yrkar mer på en um, Humble Bundle-deal, alltså. Jag, ser, man, jag, jag kan känna mig att man, man kan donera till det liksom på mm. något sätt. Ja men, ja, men som du kanske det är, liksom att nu säger... Uh, man betalar uh, vad man vill. Uh, kanske ett minimitak. Eller ser, ett minimitröskull. Jag ser här Cloudceaker i chatten här och säger att frågar om det är väl ändå olagligt att ta betalt för moddar som du är baserade på annat verk. Uh, I det här fallet så handlar det om att de om speltillverkan tillåter. Ja, jag kan tänka mig det för att Minecraft har ju lite så att jag, jag tror inte de får ta betalt för själva modden men de kan ju ta donationer liksom och sådana grejer. Uh. Nej men det var ju som en kille som gjorde, som när jag sökade Total War innan så var det en som gjorde sånt gigantiskt eller det som gjorde så att AI blev smartare och jättemycket mer och bättre sounds och sådana grejer Han det är ju han launchade det gratis även det, det spelet när det var lika stort som själva Total War-spelet i sig Det var ju så Total War-spelet gick på typ 15 gig, hans mål gick på typ 13 <laughs> så, så det är typ, det är typ så han gjorde typ pretty much ett nytt spel men det var helt gratis Men han har ju fått så ju nya olika kontakter och sånt och han har ju ett han mm. har ju spel på Greenlight som är ganska, som är ganska populärt som handlar typ om eh, typ eh, amerikanska inbördskriget, han har betalt, betalt för det och allt sånt där, men han launch sitt gratis och sånt. Ja. Så, Nej, men jag, fast alltså, jag tycker att han borde, jag tycker att man borde kunna få ha en donationsknapp jag också faktiskt. Ja. Jag håller med där Jag, jag känner liksom att om man vill supporta, sen är ju själva grejen det liksom, det finns ju väldigt många som jag själv till exempel, som inte har så mycket pengar. Och ja, men även om jag vill donera liksom, så kan jag ju inte alltid det, men jag vill ju fortfarande ha modden liksom. Ja, men det, jag tycker det ska vara frivilligt äckligen, sådär, liksom, bara ja. donera, donera om du vill, men liksom, så, det, ska vara, det ska vara gratis. Men liksom, om du vill, make ja. a contribution så gör ser, det. Jag ser att är det Mercury Ad, AdSense som i, i, i chatten säger att nu det är runt 20 000 fria och 40 stycken som kostar och De kostar typ mellan 0,3 till 4 euro Men jag känner liksom att Det spelar väl ingen roll hur många som finns Och hur många som, som faktiskt har ett pris på jag, jag känner liksom att de som har ett pris på Är ju oftast de som är bäst i så fall uh, det, det brukar ju vara åt det hållet uh, För att de märker ju liksom Även om de kanske inte hade pris förut Så känner, märker man ju på liksom att Okej, okay, ja men det är många som gillar den här modden som jag gjorde. gjort, ja men du kan väl ta ett slant här den liksom. Menar... Ja men den, den på 13 är ju helt fantastisk, den är gratis. <laughs> ja men... Fast den är ju extrem så... <laughs> men ändå... Jo, ja, Sen... men jag vet för du... Alltså, nu tänker jag liksom i, i, i relation till det här så... Jaha, jaha, jaha. Det var ju det han menar på... Ja, jo det är sant. Så det, det, det är ju mest men jag känner liksom att det ska, det ska väl inte spela någon roll direkt. Om det är... Jag måste säga... Se... Jag måste säga att jag tycker det är fascinerande att Valve har nu eh, lite testat vattnet, stoppat hårna och hållit på, som sagt, länge med den här modellen. Eh, och kollat så att det funkar, att det är ett stabilt system. Eh, och, och det tar mindre än två minuter innan vi här på podden tycker, ja ah, men hörni, kan vi inte göra så här istället? Mm. Ja. Så alltså, jag, jag, jag vill inte argumentera med, med folk i chatten direkt, men alltså Nu kommer jag. Nu är det vilt. <skratt> <det vill>, <skratt> <skratt> ja, men jag känner liksom att ja, ja, jag, för jag, säger, jag kan säga fortsätter nu att säga att, alltså <laughs> alltså, de har ju It's lagt ner har ju lagt ner mycket tid så här, på, på en mod och de vill ha en slant För det. Ja, jag förstår det Jag säger inte att de inte ska ha rätten att göra det Men jag känner mer att det är ju bättre då Att de kör liksom en donationsgrej Folk som verkligen uppskattar modden Kommer ju då donera Det är ju faktiskt en En, en väletablerad Form av betalning För, för sådana som gör moddar ändå och jag med, ja, jag vet att man ska ju inte vara så jättepetig egentligen, för man får ju faktiskt grundspelet, man har ju det grundspelet liksom, och, och moddan är ju bara en bonus liksom, det är ju, men jag känner ändå att det, det är, liksom, jag känner fortfarande att det är bättre att ha donationssystem, ja, ja, jag vet, <laughs> <skratt> men ja Jag vet inte om jag är jättecoherent här Men jag känner, jag känner fortfarande att Det är nog bättre att ha ett donationssystem Än ett faktiskt betalsystem På det sättet att det, det är mer frivilligt Om man vill betala Och de som kom, vill betala kommer ju betala Det är ju inte så att är det en bra mod så kommer ju folk Betala för den de kommer vilja supporta den uh, jag, jag, jag håller jag med det. väldigt mycket nu det jag tror är att du har en väldigt mycket mer optimistisk bild av spelare än av den här chatten som uttrycker de här åsikterna om att modskaparna själva väljer, eller bör kunna välja att få ta betalt. Ja, det, det, det är första gången jag blivit... Anklagat för att vara optimistisk i den här podcasten. Okay. Ja, det känns väldigt ovant att, att säga det känns det, det. Det. det känns ovanligt eh. att hålla med i det också. Det, det, det är bra nu vi är på rätt sida av det här. Det jag. <laughs> Försvara varandra då. Det eh. ja, men alltså, alltså jag, jag förstår ju att det kanske är lite optimistiskt att se, men jag vet inte. Jag känner att, att med Humble Bundles energi, de har ju visat att modellen funkar på ett sätt ändå. Men och de jag, har en eh. minimibelopp. Jo, jag vet, men även sådana... Jag, alltså jag kan ju bara prata ifrån Minecraft mod-communityn där, där jag faktiskt har spenderat en hel del tid och kolla runt. Liksom. Där har de ju donationer och, och liksom, jag känner liksom att de får ju ändå... Det, det är inte mycket pengar kanske alltid, men det är ju faktiskt inte ett helt spel de har gjort i en mod. Ja, okej, om det är sånt där 13 gig-grej, liksom då kan man ju förstå att de kanske tar lite mer, att de vill ha lite mer då för en sån grej. Men ändå... Eh, det är ju fortfarande en frivillig process som, som moddarna går igenom. De som moddar liksom. Och jag menar, får de med slansk tycker jag då, då är det ju klart att de ska få det. Men jag ser det ju inte som ett krav liksom att de ska kunna kräva att få pengar för att de moddar ett spel som redan existerar liksom. Utan det, jag känner mer att det är det är mer en belöning för att, för att man ser att okej, okay, den här personen har gjort något väldigt bra. Och därför vill ju folk belöna det. Då och ge liksom, uppmuntra dem att göra mer bra grejer. Snarare än att man, liksom ser, att man ska kräva det. Att man, ska, man ska ta det vid, alltså Man ska anta att man får pengar för det. Liksom. Det, det är lite det jag känner, och ja, det är kanske lite optimistiskt att se det på det sättet, men vad kan jag säga? Jag är en optimist. Nej, på dig. Kom igen nu, du klarar detta. Det är bra. Bra, Rob. Bra, Rob. Och vi kan ju också tillägga att Mercury är sånt här i chatten också advokerar för en, ett donering, doneringssystem också. Ja, nu ja. Men, <laughs> äh, <laughs> äh, men ska vi gå vidare innan det här äh, innan det spirala ja. ner till veckans Kanske. diskussion? Kan äh, vi, kan äh, vi, kan eller ska det vara ny veckans diskussion? Nej, är det okej okay att det betalas kan, Ja, det är faktiskt en väldigt bra diskussion så om, om det inte andra, har något med. Att jag, känner, jag känner inte att det är en diskussion värt att ha. Ja, det är okej okay att ta betalt för moddar. Mm. Men frågan är väl snarare ska man göra det. Eh, okej, okay, Jag kan flika in med mina två öron här och säga. Jag tycker det är fullkomligt okej okay för att det är ändå frivilligt, vi behöver inte köpa någonting Och det finns hur mycket jättehögkvalitet i våra som fortfarande är gratis eh, Problemet som jag ser, där Valve har hanterat här lite fel att de tar så mycket av vinsterna själva Nu har jag inte de exakta siffrorna framför mig, men jag har för mig att det handlar om 75% i Valve och 25% i moddarna Och det ju, känns ju väldigt... Eh, ja, det känns, känns inte tvärtom bör det vara tycker man Ja, ja eller hur så där, där är ju någonting som jag känner är värt att diskutera snarare, Att ja. men, är det rätt att göra så? Jag men, det ja det komfort. är ju valve liksom som man går igenom men är det, jag, jag känner ju ändå, det är, vad har de gjort? Jo men de har gjort en tjänst, okej, okay, wow, jättebra. Ja, men det är tyst, Applåder det... till dem men alltså, ja. det, är, det är väl liksom, det är ju moddarna som gör det, det riktiga jobbet här alltså ändå. Det är de som sitter och håller på med liksom, det liksom, det eller varför, herregud. Ja. Så jag inte vet att exakt de 75 procenten då går till de som faktiskt har suttit och jobbat med Valves eh, system då för arbetet. Men det kommer, det kommer ni ju inte göra. Det går ju till företaget som ett helt liksom snarare. Men ja. Ja och där tar vi och lämnar det ämnet <laughs> Då gör vi så att jag tror vi är klara med nyheter för nu och hoppar till vårt nästa segment som är veckans spel Och veckans spel den här veckan var World of Tanks Och chansen blir att vi tar oss igenom denna sektion ganska snabbt till skillnad från våra två tidigare den här gången Men vi kan ju höra lite smått av vad det handlar om Och börja höra lite från Lotta här, vad, vad, har, vad tycker du om det spelet? Ja, det är alltså. Jag kan börja med att beskriva det lite grann. Det låter som en utmärkt idé. Excellent. inte briljant. Mm, nu får ni nästan lägga ner med kompromangerna här. Sydpålaget. Är... Det är alltså ett PVP. Där du styr, gör en liten tank, ja. Ja, ja. Pansar. ja med pansar. Ja. Nu ska, oh, vi inte, yeah. nu ska vi inte perpetuera dumma stereotyper om, <laughs> eh, om Skandinavien här, inte hör oh, no, du? Okay. Jag, jag ska försöka hålla mig. Jag körde ju faktiskt trots allt mest en japansk tank. Och det kan ju ha varit det mest korkade beslutet som jag någonsin har tagit. Men i alla fall, jag kan komma till det senare. Det är alltså ett PVP där alla har sin stridsvagn Och det finns olika typer av stridsvagnar Det finns lätta, medel, medeltunga och tunga. Det finns artilleri och så vidare. Tank destructores också en kategorik tror jag. Precis. Ja. Um, och uh, ja, det, det är ganska ganska enkla regler. Ni blir nedsatta 15 plus 15. Eh, tanks på en enda storkarta eh, Du ser inte motståndaren Utan du Ja, du upptäcker den när du kommer i närheten Och sen använder du din radio Du har ett par olika eh, System i din spridsfang Du har en radio Du har någon form av PPU, pew, pew, Du har eh, armor Ja, någon form av pew, -pew. Det här är ett väldigt tekniskt term <laughs> uh. <laughs> för de som är lite insatt i tanks så vet vi att det här är standardiserade officiella termen Ja, yeah, det jo, jo, jo, jo, det heter... jag, jag har faktiskt sett hela guld som Jag vet. Så, så det, uh. det heter inte kylsprutor, det heter pio ja. <laughs> och det, Alla har faktiskt inte kylsprutor. Det där kan, kan sägas då. Uh. Ja, alltså, en en pju är en mer global term, det, det är allting men, som kan säga pju. Men, men Lotte, pew. om, om, ah. om maskiniväret i pju-pju heter kanonen bum-bum då? Ja, alltså, jag, vill ju, jag vill ju påstå att pupu är en mer eh, allomfattande term, okay. men en bum-bum okay. kan ju vara en mer specifik term på just eh, kanonbeton, det, det har du alldeles rätt för. Jag som trodde att Boom Boom var mm. det som hände i sängen, jag menar ja. Det, är kanske bara... <laughs> det beror helt på hur du gör det, vi kan ta den diskussionen nu, nu har vi fått vår termologi rätt här nu, då kan vi gå vidare. Det precis. precis, precis. That escalated quick. <laughs> anyway, tillbaka till stridsvagnarna, Pojkar små. <laughs> Du har alltså din radio, du har din pju-pju, du har en rustning en boom, eller ja, boom. pansar. Precis, alternativt en bum-bum. Du har motor och du har bandvagn. Och alla de här delarna kan du forska fram bättre versioner av till alla individuella pansarvagnar. Och sen köpa för att uppgradera din vagn med. Du kan vara ett antal olika länder också. Nu ska vi se om jag kommer ihåg alla utan att söka på någon fuskläpp. Du kan vara, om vi börjar österifrån, Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien. Nej, Tyskland, Storbritannien och USA. Ja. Tror jag faktiskt att jag fick med alla. Och du spelar alltså historiska pansarvagnar Precis, tänkte precis olika... nämna att det här är alltså andra världskrigets eh, pansarvagnar Det handlar om, inte moderna precis. pansarvagnar Precis, eh, när, när pansarvagnen faktiskt blev en pansarvagn, ordentligt mm. eh, Och det är därför det kanske inte var helt smart av mig att välja japanska vagnar <skratt> För att, ja, det var ju kanske inte de japanska stridsvagnarna som var de absolut häftigaste under kriget Mm -hmm. Men det här är faktiskt en grej jag ser som positivt här spelet, att det är inte... Det är balanserat historiskt mer än det är balanserat efter gameplay. Vilket jag faktiskt uppskattar. För att de har uppenbarligen lagt ner en hel del tid och energi på att forska i hur de här vagnarna betydde sig, vad de hade för möjligheter och prestanda. Och inkorporerat det här i spelet. Men i alla fall, eh, ni är alltså 15 stycken sommar mot 15 andra sommar. Det är också en väldigt teknisk term, vet vi. Ja, ja. Eh, och det är, ni blir inte indelade efter länder eller allianser på något sätt, utan eh, jag som japan stred ofta sida vid sida med små Cunningham och så sådär från britterna. Det är förresten den absolut sötaste stridsvagnen i hela World of Tanks. Uh, ja, det, det var jag... väl inte riktigt ett ord jag skulle associera med tankar med tank direkt, men... <laughs> ja, ja, Se, gulls und ja Jag säger bara det. Uh, <laughs> men det här spelet är uppenbarligen gjort för ser Det har väldigt många olika möjligheter för att gå in i optioner och uh, mm. ändra på ljud, bild, uh, allt. Uh, Keybindings, allt. Så ett väldigt bra möjligheter till det. Du kan också, just fler sätt du kan förändra din, din prestanda på är att du kan träna din crew. Du har ett antal olika men också beroende på hur stor vagn du har. Hur många du historiskt sett satt i en sån här pansarvagn, of your choice. Och de här kan vara olika duktiga på det de gör. Och de lär sig för varje eh, uppdrag de får köra. Eh, din pansarvagn kan eh, få olika delar temporärt eh, satt över spel. Och eh, du kan fixa det här på olika sätt. Eh, besättningen gör det automatiskt efter en stund. Eller så kan du göra det själv. Med grejer du köper för ingain-pengar. Eh, och lite så, du har olika typer av skott. Mm. Så, så att det här är ett spel som verkligen bör tilltala andra världskrigs och tankfantaster eftersom det är alltså så... jag <laughs> precis. Ja. Eh, om jag, ska, jag har ju spelat. Jag spelade, jag spelade för länge sedan när det var precis och. Jag precis hade släppt så körde i en liten stund men tyvärr så var min dator väldigt dålig på den tiden. Så att nu var det lite friskande att få hoppa tillbaka in i spelet och köra ordentligt. Eh, vad jag vill nämna är att kontrollerna är ganska simpla. Alltså man kan ju tänka säga att eh, mm. en pansarvagn är styr, svår att styra men inte här i fallet. Du har liksom, det är klassiska PC-kontroller utan du styr med musen, tittar runt. Eh, du, du har bak och fram W och ASD och styr vänster höger. Allt sånt där. Det är väldigt enkla kontroller det handlar om egentligen. Så kan du då välja ammunition med, med siffrorna och så kan du, kan du då zooma in med ditt, din lilla kikare med skalljuren. Så det är väldigt enkla kontroller det handlar om egentligen. Medan andra spel där det finns pansarvagnar typ till exempel Red Orchestra 2 har en mer avancerad mm. äh, har lite mer avancerade tankar om hur man ska styra pansarvagnar så. Mm. Så det var väl det jag ville tillägga egentligen. Ja. Ja, men jo, men... Jag måste säga att jag blev själv positivt överraskad. Jag har sett att spelat spelet spelas en del tidigare. Men jag har inte spelat det själv alls innan nu. Och jag tänkte att ja, det är väl dit, Run of the Mill, PvP, ja. Så. Var, var späget, till, eller? till skillnad från alla andra spel som någonsin finns då, eller? <laughs> <laughs> jo, men alltså, just när det blir så väldigt eh, påtagligt. Och dessutom passvagnar är inte riktigt min grej egentligen. Eh, men eh, det var eh, lustigt och väldigt roligt, måste jag säga. Mm. Eh, ja, syns jag Synsade jag... runt där, i, i min lilla nice. japanare. Ja, jag har ju kollat lite gameplay på det och så, men och hur det ser ut, jag, har, jag tror som du sa. Karl jag, jag är nu jag lirade nu lite i början nu också, faktiskt. Så när jag tänker på det. Och så. Men jag tyckte inte, om man nu skulle kolla på det sånt, så tycker jag. Alltså det var ju kul alltså, men sen så finns det ju ett, tyvärr ett annat spel som heter War Thunder Som är, som är också <laughs> ja. ett gratis spel som är lite bättre tyvärr Jag ska det liksom... komma till det är lite mer ja. äh, så, äh, så, detalj sen, ja. tänkte jag så, Men ja. jag, jag säger inte mer än så här, Carl kommer ju som kom det ja. Men i alla fall ehm... så jag tänkte det var okej okay. Ja, lite positiva grejer som jag tycker Det här spelet är ju förstås att gratis, mycket gratis, vilket alltid är alltid trevligt gratis gott mm -hmm. ehm, Det är lätt att lära sig men jag skulle ändå anse att det är svårt mm. att bemästra, eh, som jag sa då med kontrollerna, att det är svårt, det är lätt att hoppa in, allt är, det är ganska lätt att förstå vad du ska göra, men sen måste du också lära dig att kunna leda ditt sikte när du ska skjuta på långa avstånd och, och sånt där, och kompensera för rörelser och massa såna här grejer. Eh, så, och sen så har jag en mjuk sida för allt vad heter vad väldigt världskriget vad det gäller serier och tv-spel och allt mm. Så ja. Det gör inte saken värre när det handlar Nej. om World of Tanks. Nej, och sen... Okej. Okay. In på det lite mer negativa. Problemet med World of Tanks är att det finns ett spel som heter War Thunder. Eh, och... Som jag sa. War Thunder är precis lika likadant som uh, World of Tanks. Jag tror till och med att det kom efter World of Tanks. Men, men uh, lite konkurrens är ju gör alltid nyttigt. Uh, och World of Tanks gör allting och mer som eller vad ni säger Thunder gör allting som World of Tanks gör och mer fast det gör allting bättre. Um, den stora grejen är väl det att uh, War Thunder har en en annan, ett annat sätt att beräkna skada uh, där i World of Tanks så har du det här simpla med att du har 100 liv eller man ska säga HP och sen när uh, det tickar ner till 0 så dör du. Medan War Thunder de, de simulerar alla olika komponenter av pansarvagnen så du har inte 100% HP utan du har olika komponenter av pansarvagnen. Och sen när du beskjuter en person i War Thunder, eller en pansarvagn äh sagt, så ser du att ja, det här skottet träffade så här och det penetrerade så här och det träffade kanske två. Besättnings besättningsmedlemmar och så träffar du eh, eh, ammunitionscellet och så exploderar hela till exempel eh, vilket gör det lite mer, i min mening lite mer roligt och intressant för att då får du så här, ja ah, du måste sikta om du attackerar framifrån så måste du sikta på den här lilla ringen som, där som kopplar ihop kanontornet med kroppen och så ska du sikta där emellan eller om, om du kommer från sidan så ska du sikta på bränsletanken ja, sådana här eh, jag skulle vilja påstå att det faktiskt finns i World Tanks också, men det är ja. inte alls lika uttalat. Nej. Bland annat så får man inte se som skit var du träffade någonstans. Mm. Men du kan ju alltså i säger specifika delar av ja. din motståndare. Absolut, absolut. Och starta eldar och så vidare. Ja. Bränder. Vidare om jag får fortsätta med mina små papper. Ursäkta. Sen jag pratar, när jag väl pratar så gör jag det väldigt länge och väldigt intensivt. I alla fall. Uh, War Thunder har också kombination mellan pansarvagnar och flyg. Så du kan välja antingen ska du vara ute i luften och slåss, eller ska du vara ner på marken och skjuta med på varandra med pansarvagnarna. Uh, Wargaming som då har skapat uh, World of Tanks har ju sitt uh, World of Warplanes, men de är inte kombinerade på något sätt. Det är lite synd. De har ju pratat om att de vill göra det, men War Thunder är redan det. Ja. ja, och det var väl alla punkter jag ville täcka. Alltså, de, War Thunder och War of Tanks är egentligen väl lika spel. Men jag skulle föra War Thunder på de punkterna jag har nämnt. och Dels då att de kombinerar både flyg och pansarvagnar och den här skademodellen som jag finner mycket mer intressant. Ja. Så det var det jag har att säga om veckans spel. Eh, rekommendation? Nej, spela War Thunder istället. <laughs> ja jag förstår, jag förstår. Ja men det mm. var ju en kort, lite rolig video. Ja. Där. ja. Jag känner, som sagt väldigt intressant nu. Men... Ja, ja. ja. Vad är det jag hade att säga, World of Tanks for of, of tanks. Ja. Mm. Mm. Mm. Eh, men då för nästa vi tar och lämnar World of Tanks där. Om ingen annan har någonting om de vill inflika. Blir det en rekommendation från Lotta? Eh, ja, faktiskt. Jag har ju inte spelat eh, problemet med World of Tanks. Eh, eh. <laughs> du borde testa det också, det är också gratis. Så ja, ahead. precis. Båda spelar nu gratis så att man kan för, för all del testa båda och se vilken som passar mest. Precis, precis, Men... Eh... <laughs> Vad ja, är det jag... som passar på? Oh uh, nej, men jag rekommenderar World well of Tanks faktiskt. Mm. Uh, särskilt om det är så att du är intresserad av antingen PvP eller andra världskriget eller pansarvagnar mm -hmm. Och uh, om du någon gång vill susa runt din egen lilla Cunningham! Bara så måste jag söka på den stridsvagnen? Vad sa du att den heter Cunningham? Japp, yep. oh, Jag döper God. den till Sergeant Cunningham. <laughs> det ut som ett kattnamn. Det första som kom upp när man sagde på dem på Google var Cunningham Wife Jag vad är detta för någonting? Sir Cunningham Sir Cunningham? Nej Sergeant Cunningham, om jag får be Den ser skitkonstig ut Kom nu Sir Cunningham, det är dags att gå ut Ja den ser ju ut. T1-kunning, jag... ah, just det, det är bara den första startet tanken. Den, den är ja. jättesöt, kom igen. <laughs> jag kör ju uh, Leif taktor istället då. Det var tysk. Ah. Ja. Ja, du... I see, ja. Yeah. 1, mm. 2, 3, 4, mm. 5... Det är typ 7- och 8 bilden är faktiskt från, uh, från World of Tanks-forums. Där har vi den lilla tanken. Mm-mm. mm mm, mm. Ja, jag ska säga att Lifetractor var inte alls lika gullig, så att jag, får väl ge den. jag får väl ge mig på den punkten, kan det hända. Yeah. Men lol, de har den, typ smiley face på den också. Japp. Yep. <laughs> <laughs> uh, men med de orden, ska vi lämna veckans spel mm. kanske? Ja, yeah. vi ska ta ja. nämna att uh, nästa veckas spel är Yoshi's Island om jag inte missminner mig. Mm, mm. Vet du, det tror jag inte du gör faktiskt Titta där, se ett sånt minne Jag har ibland Ibland Ibland, ja Då tar vi och går till vår nästa sektion Som är veckans diskussion Då vi tar fram och diskuterar Ett otroligt ämne som antingen vi har kommit på själva Eller fått från ett lyssnarmail som har väckt intresse Och i det här fallet Då tror jag att vi ska tala om grafikkort Mm Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, om det versus mm -hmm. Nvidia. Mm -hmm. Ja, gjorde det här är. Ja, då ska vi se kan jag lägga upp eh, jag lägga upp eh, den här bilden då, som vi ska diskutera om vad som har hänt. Igen. Eh, de har släppt... Det är alltså de, de stora giganterna av det versus Nvidia. Ja som vad som har hänt och jag vet inte vilka som har Fight. släppt. Dem. Men vad som hänt är helt enkelt att man har släppt ett väldigt, en väldigt fin graf över vem som har eh, marknaden just eh, under de senaste typ, 12-13 åren ungefär. Eh, jag ska se, jag ska spamma lite i chatten för att ni ser. Hur bilden. vågar du? Ja, i alla fall. Eh, och det som man kan. Eh, då, slutsatsen <skratt> man kan dra nu i alla fall är väl att det ligger. Väldigt i underkant. De har bara 24 av marknaden just nu. Och ja, det kan man ju diskutera om det är synd eller inte. Kanske ja, om det är AMDs fel, för min, i, min, i min åsikt så har ju AMD varit ganska långsamma på att släppa nya grejer. Och de grejerna de släpper kanske var lite. Var av en besvikelse. Den senaste som de släppte R9 290X och det var ju en besvikelse för många, speciellt då referensmodellen som de släppte själva. Och det blev inte för förrän andra tillverkare kom in och gjorde sina egna varianter. Och så är det vad jag har att säga. Jag använder det själv och jag har sagt det innan att jag vill tycka om det, men de gör det väldigt svårt för den. Och just nu så är det, ser det ut som att det är Nvidia som är där man vill vara. Men vilken vilket AMD har du nu då? Eh, 2TX. Eh, vilket, vilket, är, vilket är det Qwilvent som... Vilket är ungefär 7970. Eh, Ja, det är ett 7970 vet du vad som är roligt för att det rapporteras som ett 7970 när jag kollar i ett sånt temperaturprogram jag har. Jaha. Det rapporteras som ett 7970. <laughs> så att det är 79. det är inte det. Det är 7970. <laughs> eh, men det var ju så när, de, när de, växte, de bytte om namnen där. För innan så hade de ju sina 7000-serier och så här, ända där men nu så bytte de andra till R9 och r 7 serien och 200. Och allt det. Där. Men då var det ju så att det var ju grafikkort som först, hade byggts som 7970, men sen så bara döpte de om dem så att det är inte alls konstigt egentligen. Eller 7970 gigahertz versionen ska jag säga, det är viktigt. Ja, alltså, Men det enda jag tycker att jag har bara, alltså så jag har alltid bara haft geforce kod. men det enda jag har hört mina, och de av mina kamrater som har AMD så att det är bara de, de har sagt att. Alltså det, det, de är nog nästan mer för AMD än GeForce, jag har liksom bara inte skaffat AMD jag har bara sagt, okej okay, GeForce det är lite mer om det är bara fine, du kör vi på det, de flesta har det eller något sånt där, mm -hmm. så jag har typ inte tänkt på det, men de har sagt att, typ att AMD, alltså att det, det, det, det, det kör spelen typ bättre, jag vet, har ingen aning om det stämmer, det, folk som um... har, det känns som att det gör det, folk, de säger att det gör det, mina kameratövendor. De uh, måste... de... Ja, då behöver man väl tänka den tolka den biten, vad AMD-korten oftast gör att de har bättre minimum eh, FPS, man ska säga, i benchmark Där minimum är oftast är högre. Eh, men ja, det är väl det som de kanske menar då. Oftast så när det gäller balls to the wall performance så är det ju en media som gäller. Ska du ha det bästa av det bästa så är det ju en. Ja, en Titan X eller en, en, en 980 nu som Ja, det, det, det känner jag igen Men mm. Okej okay. Men där, där det faktiskt är relevant för oss dödliga människor som inte har en med pengar Så har AMD definitivt ganska bra Bra, bra så, erbjud, göra saker att erbjuda Vad gäller price to performance mm. Okej okay. uh. Jag, jag kan flicka in här Med två saker um, Ja Dels så tyckte jag det var intressant att se. För FZ, eller Swicklocker Lockers, där, där nyheten kommer ifrån. Så har de ju en poll under den som är, som är vilken grafikkortsmaker föredrar du. Mm. Där man kan rösta på antingen AMD, Nvidia eller annat, vet inte. Och AMD och Nvidia är rätt på mitten. Det är 47,3% på båda. Mm. Det skiljer med Jesus. två röster. Uh, uh, nej, en röst en när röst. jag kollade ah, okay, nyss, jag men det, det var för, kanske för att jag röstade på NVIDIA Ja <laughs> <att> ah, nu, <laughs> nu, nu, nu Men inte, nu, nu ska jag också gå ja. in på Sweephack och så bara spontant rösta NVIDIA också så det blir lite <laughs> <laughs> Ja nej men, nej, och den andra grejen kan jag ta, min, min lilla historia med med -kort på det sättet Alltså, jag har jag haft två AMD-kort jag. jag hade ett när jag bodde i Skottland sen ett när jag, när jag köpte min nya dator här för två år sedan. Två, tre år sedan nu. Uh, och jag hade bara massa problem med dem. Mm -hmm. hade jag. Alltså, det, jag vet inte vad det var för någonting. Men uh, då, jag fick massor med errors och grejer. Och det var inte nog fel på själva datorn. Utan det var alltså grafikkortet som höll på att bråka det liksom. Uh, och det var ju samma sak med speciellt det som jag hade i Skottland då, Men det var ett äldre kort också. Men uh, det som jag hade... Här förut. det var, alltså jag vet inte var det var men det. det, var jättekonstigt, jag fick dålig FPS så, Ja, nej, det var, det var väldigt irriterande mm. var det så, Men så bytte jag upp mig till video och jag, jag har inte haft några problem sedan dess Ja, det var definitivt en av de saker man diskuterar när det gäller valet av och NVIDIA och det har ju med drivrutinerna att göra Och eh, man kommer väl överens om att NVIDIA ligger framkant Vad det gäller drivrutiner både i stabilitet och i uppdateringsfrekvenser mm. AMD har inte uppdaterat sina drivrutiner nu på jättelänge medan NVIDIA gärna släpper, släpper nya drivrutiner vid varje stort spel men, mm. Ja men de hade ju en exakt, inte för jag hade GTA men de hade ju liksom med det ut så här jättesnabbt ut bara typ de har jättebra uppdateringsprogram och allting och sånt, så mm. jag ja. så har ändå en ny ja, delande som, sånt, sånt. har ju GeForce Experience då. Ja, ja men, jag, måste, jag måste säga att jag älskar GeForce Experience AMD, de har ju någonting liknande, men, ja, det, men det var, men det var inte totalt värdelöst kan jag bara tala om ja. För jag, jag är um, se i skiten Raptor tror jag det heter jag, jag, jag väljer alltid att inte installera det, för att jag, jag bryr mig inte om. Men det. Men en viktig grej med GeForce Experience är att de kan, du kan ju ställa in med hjälp av GeForce Experience ställa in kvalitetsnivåer. Vilket är bra för de som inte bryr sig så mycket. Du kanske är ny till PC-spelande PC och kanske inte bryr dig så mycket om inställningar eller vet inte vad alla inställningar gör. Du kan bara säga, jag vill ha bra bildkvalitet, så ställer GeForce Experience in det åt dig. No. Vilket är positivt Ja, plus att du har ju hela den där med den, den kollar ju vilka spel du har om du ställer in Och liksom, ja, annars så kan du ju optimera spelen därifrån Vilket är väldigt bra Jag, jag använder det inte så jättemycket Eftersom jag brukar ju fixa, jag brukar ju fixa det in i själva spelet mm. Men det är ju trevligt att veta att det finns där För de som kanske ja. inte vet hur man att, vad som ska vara bäst liksom. Jag kan ju inse att jag är minoritet där Jag tycker om att pilla själv vad det ska vara och det ska vara så snyggt som möjligt mm. men jag ska ändå ha 60 plus FPS och då, då tycker jag om att sitta pilla på den här inställningen själv Men det är ju ja, liksom men... ganska mycket mer det... tid jag. Jag, jag är likadan så att det nej. Och det är just detaljerna jag bryr mig om så, som ska vara hög prioriterade, resten... Nej. Mm. Mm. Men jag, är men jag tycker liksom jag jag är inte jag gör så grafikinsan. Jag brukar kunna. Det finns ju du vet total bisket här så där, att han håller på att sitta med sina mm. grafiken okay. så, typ hela tiden. Man har ju blivit lite, Man har ju, alltså jag var inte så mycket för såna grejer innan, men nu är det så att jag kan typ sitta och bara. Ouh. Det är att Jag måste ändå bra. sitta och hålla på med det här så jag kan sitta lite tagen och bara underbär nu blir det in och kör, typ så. Altså <laughs> jag, jag jag min process brukar vara att ok jag drar upp allting till max. Funkar det inte då så får jag dra ner någonting helt enkelt. Ja, oh, det kan jag <laughs> då, brukar, <laughs> ja, ja. då brukar jag ofta ha sacrifice för saker som typ eh, texturkvalitet brukar jag försöka hålla så länge som möjligt. Men däremot eh, så ambient occlusion och sådana grejer kan jag i? det är liksom, fuck it. <laughs> Ohohohoho, biscuit empire. en pajas, ajajaj. Nej, aj. shots <laughs> fired, shots across the bow. Aldrig titta på Total Biscuit, jag han helt... Oh my god, han är ja. skitkör ja. Han är, Alltså han låter ju som den mest elaka människan som finns men han är skön Nej, är skön. Bästa, bästa människan är Sips, det, det går inte såhär <laughs> Jag han har ju varit i närheten av Total Biscuit i person menar han... Oj oj oj ja. Nice uh -huh. Den blir lite Starstruckel. eller? Jag menar jag kommer ihåg när han var på det här Var det Swedish Game Awards? Vad han där? men jag tror det var på året innan du var med. Ja, för jag... han var inte där när jag var där. Det måste vara 2010. Någon säger att han är skitförmen. Det som var väldigt roligt var att jag kommer ihåg när vi han skulle vara med, de skulle ha en Starcraft-turnering också som han skulle shoutcasta live där, men eh, jag kommer ihåg att det var lite småroligt att. Eh, Se hur det kommer ett gäng fanboys Och typ omringar honom Och ska ställa frågor till han Och han långsamt, långsamt backar Mer in mot ett hörn In i ett par klärhängar När man ser fler försöker få fram frågor till han Så att, alla, det är roligt att se Men så han bara långsamt ta fram datorn och, och bara Hej då mm. Ja, förlåt, nu måste jag Avbryta, för jag kom på en grej som jag en teori jag har angående varför AMD tappat marknaden. Eh, och det var ju de Nvidia, AMD hade ju sin eh, Never Settle bundle vilket är att du fick eh, beroende på vilken nivå du köpte det hade brons silver och guld så fick du en viss eh, mängd spel med. Och det har de slutat med. Eh, det slutade de med ganska nyligen och medan Nvidia ganska ofta bundlar åtminstone ett spel. Eller knybundlar, det var troligt roligt ord eh, Oftast, eh, mot minst släpper med, <laughs> eh, med ä, deras grafikkort Det kan ju definitivt vara en sak Som man kan tänka på Ja, alltså, jag, jag har aldrig varit så mycket förstånd Det är en cool grej, liksom ja, mm. wow. Jag tror jag fick uh... Uh, Assassin's Creed 3 Med mitt grafikkort Det var ju nytt liksom då, typ. uh, Så det märks ju gammalt det uh, Men jag har inga pengar Men jag ägde ju redan Spelet till, till uh, 360 liksom Så att, det var lite så här: okej okay. Jag tror aldrig jag använde koden så den gick ut Nej <laughs> det, var, det var lite dumt Ja det var det Ja men jag tror att Det beror väl på en sån grej gör väl att man kan tappa de här eh, kunderna som kanske inte har jättebra koll på vilken som är favoriten. Men de som har känt på båda korten och känner till specsen på ett annat sätt. Eh, de kan du inte locka över med ett spel eller så. Fast jag, jag säger ändå en video om jag måste för det, jag har ändå alltid haft och jag har alltid varit nöjd och liksom inte fuckat eller någonting. Det är liksom bara håller hur bra som helst. Du, du äh, har, det gör jag. Har... det även blir lite dyrare och så vet jag, ju men det är ändå något väldigt Du har ju absolut rätt Lotta, men igen så är oss, vi entusiaster är ju ganska vi står ju ändå i minoritet. Så alltså ja, de som absolut. inte bryr sig Den gruppen som inte bryr sig egentligen De är ju desto, mindre, eller desto större ja, Så att de, de, de, de skulle man nog kunna övertyga med om att, ah, Här får du inga spel Eller här får du tre spel mm. eller, sådär. Jag, jag kan representera gruppen här mm. <laughs> Men jag, kommer nog, jag tror nog att För mig så har jag nog vunnit Över av Benvidia på grund av hur bra Jag har haft med det med de här kort som jag har nu mm. Så att jag kommer nog När jag väl uppgraderar någon gång om miljoner år när jag har pengar till sånt så, så blir det mm. nog ett nytt videokort Ändå som jag kommer att skaffa För, för att jag menar, det är ju som sagt Det är ju inte bara G kortet och hur bra det har haft Utan det är ju GeForce Experience liksom Och sådana G. och att man får regulära uppdateringar och sånt också Så att jag, man känner liksom att det går framåt På något sätt och man vet att Okej, okay, det finns nya, nya uppdateringar liksom. Så att, men ja jag måste säga att jag hade faktiskt ingen koll på vilka jag föredrog innan, ja, innan jag skaffade mitt nyvarande kort. Eh, det är ett AMD eh, 6900. Mm. AMD 6970 eller vad det är. Eh, men eh, det, var, det här var innan jag faktiskt fick en utbildning inom eh, mm. teknik. Eh, ja. Och Efter det och efter ett par kurser i grafik och animering. Så känner jag att eh, nej. Eh, som det är nu är Nvidia för mig heads and shoulders above of Ja, Även om båda företagen har haft lite förföljelse för sig. Eh, Nvidia hade ju problem med sin 9, 970 där de påstod att du kan använda hela 4 gig som korten kom med. Ja. Men så visade sig att du kunde bara använda 3,5 i full hastighet. Och, mm. Ja, Alla båda företagen har inte rent gjort det på sen så. Det, nej, nej. Men just ja, men snart jag skulle Nej. Mm. Men jag skulle ändå så min slutsats skulle ändå vara att Nvidia ligger före för att de är bättre på flera saker än dem. Ja. Helt enkelt. Ja. Eh, och det är ja. framförallt, eh, som du sa tidigare high-end eh, mm. användning. Mm. Um, mm. det, det är hur de, hur de hanterar occlusion, hur de hanterar RA och så vidare. Yes. Um, det och, och där bara dem de AMDs rumpa mm. just nu. Ja. Jag är dock mm. väldigt öppen för att det här kan ändras. De har mm. ju haft lite av TikTok-grej mm. eh, ja. gående. Tyvärr så är ju AMD väldigt långsamma med att släppa nya saker. Gärna så vill de ju bara... Namnge och saker, ge, ge saker i annat namn och släppa dem igen eller Nvidia, de, de har ju väldigt fast eh, schema eller man ska säga plan på hur de ska släppa nya kort. Men om ja, det är de som efter just nu tycker jag. Mm. Eh, vi får se till sommaren när de släpper sina nya tre under vad som händer men jag tror. Ja, nej, jag, är, jag, är, jag är skeptisk men också lite optimistisk för att det är bra med konkurrens. Det är bra att. Som tiktokar varandra men mm. du, är, du är lite skeptimistisk man andra ord <laughs> skeptisk <laughs> Jag tycker om rangen av uh, terminologi och gjorde vi kommer det här avsnittet <laughs> ja. det Kommer någon av oss komma ihåg dem utefter <laughs> det här? Typ, typ, typ, <laughs> typ, typ titta vi var witty i en mm. podd När de bara grötar för en mm. och skämmer sig och vad är det snack? Ja, just det. <laughs> um, ja just det. Tack. Oh, god. Um, <laughs> <laughs> Nej. I alla fall, uh, ska, vi, ska vi komma överens om att som det är nu så är en video bara bättre. Ja, uh, men att det skulle att jag att vi kunna. även om jag kan vara, ja. kan vara en liten kan ja. lite fanboy men jag kan ändå känna att en video är av en anledning. Just det. video. Yes! <laughs> Mycket intressant. Då tar, jag så att, då tar vi och stryker oss ur detta ämne av grafikkort och rör oss till ett nytt segment för första gången här som vår kära Lotta tänker hålla i som nämligen har lite spelutvecklarsnack. Mm. Vad är det du ska tala om det här i första avsnittet, Lotta? Ja, jag tänkte faktiskt ta och knyta an lite till ett mejl som vi fick förra veckan. Eh, med en grabb som var lite intresserad av hur man, hur man kommer igång. Vad man ska för, om man skriver sin egen spelmotor eller om man skaffar den och i så fall vilken och så vidare. Eh, så att jag tänkte att eftersom det är ett snyggt cement så tänkte jag... Börja från början när det kommer till spelutveckling och när jag kommer till slutet, alla, vänta, det kommer jag aldrig göra. Men vi börjar från, från början. Ja, att skriva sin egen motor eller att köpa en eller använda en som någon annan har gjort. Det beror jag ärligt talat helt på hur mycket av en geek du är höll jag på att säga. Jag sitter för tillfället i en kommersiell motor. Men just nu så måste jag säga att mm, det är ofta jag sitter och svär lite över den och önskar att jag hade suttit i min egen. Fördelen med att göra en egen motor är att du har ingen så kallad black box. Det är inte det att du stoppar in någonting i ena änden och så händer något magiskt som du inte har någon koll på och så kommer ett spel ut i andra änden. Utan du vet vad som händer och det här gör att du kan optimera spelet på ett helt annat sätt. Däremot, om det är så att du använder en kommersiell motor så behöver du inte sitta och spendera ett antal månader på att skriva en själv. Och Det här känns ju som en ganska lockande idé och särskilt om det är så att du inte är en hardcore-kodare direkt. Så att det korta svaret, ja. Om det är så att du ska skapa ett, ett första spel, ett litet, enkelt, eh, inte jätteambitiöst spel, använd en kommersiell motor. För att det kommer ta dig så mycket kortare tid. Eh, så att det är värt det. Eh, om du inte planerar någon gång i framtiden faktiskt sälja motorn också. Eh, men då pratar vi en helt annan bollpark. Um, för närvarande så finns det, ja man kan säga, tre stora kommersiella spelmotorer. Um, vi har Unreal Engine 4, vi har CryEngine 3.6.16 är det nuvarande pågående, och Unity 5. Um, ja, det finns, det finns en del skillnader. Jag har inte varit inne i källkoden i alla de här tre och jämfört. För det är en hel del källkod Jag har inte heller varit inne i själva programmet heller och muckat runt för att alla är inte gratis Den, När man kollar runt på forum och så vidare och, och i olika hjälpvideos så är det Det känns som det är väldigt mycket vad du föredrar att arbeta i och pengarna som styr vilken du bör välja så att Om vi ska börja prata om pengar, om de här tre olika. Uh, Unreal Engine 4 tycker att den är, helt, den är helt gratis. Fram till det att du tjänar 3000 dollar per produkt per kalenderkvartal. Uh, så att om du alltså har tjänat mer än 3000 dollar uh, på fyra månader, eller på tre månader, ursäkta. Så betalar man, skaparen alltså, Epic 5% av din gross revenue. Men allt annat är gratis. Och för det här så får du hela hela motorn. Och Unreal Engine är bra. Jag har sett ett par riktigt imponerande, särskilt renderade videos av vad den klarar av. Uh, och den är bra uh, och det här är också en, en hyfsad uh, affärsidé också med att du får lov att tjäna upp till 3000 dollar per tre månader innan du börjar betala någonting överhuvudtaget um, sen har vi CryEngine CryEngine också en, en bra motor alla de här tre är bra vettiga i dagsläget Um, CryEngine dock uh, behöver du betala för uh, du betalar 9,90 euro per månad uh, och du får sälja spelet helt hur mycket du vill uh, för hur mycket som helst och det spelar ingen roll utan du betalar alltid 9,90 euro per månad uh, men det här är för en Vanlig subscription. De har två olika kostnadsnivåer. Du kan vara subscriber eller full member. och då Du får helt enkelt lite extra effekter, lite extra lullull -lull om du betalar för hela kilo Däremot Däremot har de inga som helst uppgifter om vad det här kostar på sin hemsida. Utan man får kontakta dem helt enkelt. Och, det, det känns lite som när, när de skriver sådana grejer, liksom, att det, när de inte har någon information om sådana saker. Alltså det, känns ju, det känns ju nästan som de exkluderar folk som, på något sätt. Då, att man måste kontakta dem. Så Men Det känns ju om man bara är ut och browserar lite, borde det inte bättre att ha sånt skrivet då på mm. hemsidor och lite sånt där. Annars känns det lite mer som man säger om du behöver fråga så har du inte råd. Liksom. Ja, det är väl mer att de gömmer det och tar det som case by case basis så Det är väldigt mycket de vill uppdela en dialog det, det kan ju vara sånt som skrämmer bort folk när de inte skriver saker och säger kontakta oss istället Men det kan också vara just att det kan variera, det är inget satt Att du kan få det billigare om du faktiskt är som liksom, Jag är en person, jag kan inte betala jättemycket men jag vill ha full membership För jag har tänkt att göra någonting och kommer genomföra det Medan skulle du skriva ut det lilla priset, då skulle du inte kunna sälja det till något större pris till sådana som faktiskt kan betala för det Ja okej, okay. ja, det låter ju vettigt i alla fall I så fall det så, jag Förlåt, skulle, förlåt kan jag, förlåt, tror jag. För, Ja jag nej, nej. Det, det är faktiskt en jättebra fråga jag, jag fick lite samma reaktion när jag såg det först också Och tyckte ja, men vänta nu här, vågar de inte skriva det eller... Men ja, det, det finns ju faktiskt en poäng med Det ja, tror jag i alla fall. Ja, precis. precis. Uh, Unity 5, då, uh, som de nu lanserade för inte sen att det finns ju faktiskt en gratis version också. Uh, de har delat lite fram och bak här. Och Unity har tidigare varit gratis. Uh, och de har velat lite fram och om man var tvungen att betala för femman eller inte. Uh, men de har följt samma mall som de har med de tidigare versionerna. Det vill säga att de har en gratis version och så har de en Pro-version. Uh, och skillnaden här är också en hel del lullull. Det är, du kan välja i Pro-versionen att ta bort din. Den här unity splash screenen som kommer så fort du startar spelet. Du får lite andra möjligheter i ljussättning och så vidare. Och ekonomiskt, då skillnaden mellan gratis och inte gratis är att du, du betalar från 75 dollar per, månaden, per månad eller 1 500 dollar i en klumpsumma. Eh, och sen lägger du till dessutom eh, pengar för då ytterligare plattformar eh, som du sen kan lansera på. Det är ganska eh, bra, eller? Det, mm. eh, det är ju också, alltså om man jämför 75 dollar eh, per månad eller 9,90 euro per månad. Som då CryEngine tar, så är det ju en ganska redig topp Men å andra sidan så får du inte välja på en gratis version med CryEngine, utan det får du prova att göra med Juventus 5. Så att ja, det beror ju väldigt mycket på vilken man ska välja här nu. Det beror väldigt mycket på vad man tror om sitt spel, vad man tror om sin idé. Vad man är ute efter vad man vill. Um, om det är så att man inte har någon som helst aning um, om om spelet är väldigt uh, litet, väldigt anspråkslöst uh, så skulle jag rekommendera antingen Unity eller Unreal Engine. Uh, med tanke på att du inte vet om du kommer tjäna några pengar överhuvudtaget och att då lägga ut med 10 euro i månaden Mm, det kan kännas lite småsuk Man får eh. väl tänka på att de här motorerna är ju, det är ju verktyg också Man får tänka att det kommer ta, Precis. om du är en Det, det som jag känns som är mest eh, läskigt om man bara säger så här, Jag ska göra ett spel känner man, jag har en idé Och man sätter sig, nu ska jag göra, vilken motor ska jag använda eller ska jag bygga själv då skulle jag då rekommendera först, om man inte kan programmering, att sätta sig med en färdig motor till att börja med. Och sen får man ju tänka på också att det som är tungt i ett spel är inte bara programmeringen som dessa motorer hjälper väldigt mycket med utan det är också assets. Du måste ju ha grafik, du måste ha karaktärer, antingen 2D eller till och med 3D-modeller. Som är, du måste ha animationer, du måste ha ljud, du måste ha musik, du måste ha bakgrunder Det blir en väldigt massa grejer och Det de här motorerna gör är egentligen att de Tar hand om dem och ställer upp dem på det sättet, eller på olika sätt beroende på hur du vill och det är just det de gör Det är verktyg för att hantera Alla dina assets som du använder och det Det är det som är svårt om man bara sätter sig och öppnar en blank scen och här att ja, nu ska jag göra ett spel. Du har inga asset eller musik. Hur börjar man? Och det kan vara väldigt svårt att gå direkt in Om man säger ja oh, jag tar CryEngine. Och säga att ja, den är ju rätt. Den känner man igen. Det är som liksom, snyggt 3D-effekter, lighting-effekter och grejer. Och man vet inte riktigt hur. Jag har inte en snabbmodell att lägga in. Det kan vara lite, lite, lite, daunting, lite stort så ska jag skrev, jag vet inte hur Unreal Engine jag antar att den också är så jag tänker just Cry Engine och Unreal Engine att de båda är väldigt svåra att bara öppna och försöka göra någonting det krävs mycket tutorials man måste gå igenom och måste lära sig använda verktygen innan man kan ens börja skapa någonting jag tror Unity yes. har en liten lättare Ingångskurva. Att här här är hur du gör ett litet lätt FPS-spel. Här är hur du gör ett lätt litet uh, mm. side scroller Super Mario-spel eller något sånt där och börja därifrån. Precis. Unity har en, en väldigt välutvecklad uh, training base med massor med olika lektioner som de själva har lagt ut i. så här använder du verktyget Eh, och dessutom så finns det mängder med tutorials på Youtube till exempel. Eh, och kodsnuttar, du kan stjäla he hejvilligt eh, om du skulle vilja. Eh, och du har också en hel del gratis assets eh, som du kan ta del av om du vill. Det kan vara mycket bra att försöka lära sig saker, så man vet hur man Precis. använder dem innan man börjar skapa dem. Precis, absolut. Um, det, det är Unity som jag har suttit med. Uh, och uh, resten har jag som sagt inte pillat på, tyvärr. Uh, men vad jag har sett så är Unity lästast att komma in i, som du säger. Uh, och som sagt, väldigt mycket stöd runt omkring. Men däremot det finns poänger med de andra också. Så att jag skulle väl rekommendera att om man vill sätta sig och göra ett eget spel. Som sagt. Om du är ute efter att göra en motor och sälja en motor. Ja, fine. Gör motorn först och sen gör du ett spel för att showcase din motor. Men glöm inte att du kommer då få sitta. Det är inte bara att göra en så här går en gubbe utan. Du kommer att behöva fixa med både musik och grafikmotor, dessutom. Och det tar en stund. Det tar en redig stund och du ska kunna kod. Med motor, särskilt med Unity i alla fall, så kan det vara lite av en novis och ändå få ihop ett ja, hyfsat spel med alla de resurser som finns tillgängliga. Så att... Definitivt för egentligen alla olika nivåer av kunskap inom spelmakeri, programmering och så vidare. Så fungerar det. Du kan göra ett spel utan att vara en duktig programmerare. Du får gärna ha någon form av coding 101. Det underlättar. Lite scripting men, skulle nästan räcka. Men ja. ja, precis. Det är inte, det är inte nödvändigt. Med tanke på hur många lektioner som finns ute. Eh, och alla finns tillgängliga via Unity hemsida. Alternativt bara Youtube och sök. Eh, Unity 5 eh, Character Walk. Eh, och så vidare. Men eh, ja. Det är, väl, det är väl lite så. Jag skulle rekommendera att börja om man nu sitter här och har en det och väldigt gärna vill komma Men som sagt, glöm inte det här att det är inte, som, som Max sa, du behöver assets också. Det räcker inte med att bara vara en duktig grafiker eller bara vara en duktig programmerare eller bara vara en duktig musiker. Du ska gärna kunna lite av varje om du inte har tre poler. Men ja, det... Testa! Det är inte någonting man ska vara rädd för. Eh, bara sitta ett par helger så kan man få ihop ett helt okej spel. Och sitta och lek med det. Så sitter jag här och bara, yes, jag kan design. yes! <laughs> <laughs> vet, du ja, men Vi, alltså... vet du vad? No här jag, jag, jag sitter här och kan webbkodning, yes! Kod till kod Nu det ska då, jag då, få då. se på uh, Nå, kursiv na, text. Na, na. Ah, nej, pp det, det kod kan jag ju annars, så det, är ju mer, det är ju kanske lite mer relevant i så fall oh. där, har man, där har man ju faktiskt okay. lite av samma idéer ändå Men jag är, är sån noobrätt alltså. Ja typ men ha... alltså faktiskt, som sagt, det, man behöver egentligen inte kunna fantastiskt mycket För att åtminstone komma igång med någonting enkelt Om man vill, om man vill lägga tid på att faktiskt lära sig Mm, jag, jag, satt, jag satt och kollade på, uh, på en Twitch-stream där de satt och uh, höll på och fixade med, um, uh, med ett spel. Jag vet inte om ni har hört talas om Stonehearth. Uh, Stengärta. Ja, oh, nej. Nej, nej. Tänk, tänk Hearthstone för sträckdom. Jaha, jaha. Ja, har, har, ja, det, ja. ja men ja, ja, det. Men ja, det. jag satt och kollade på det Det, det, alltså, jag gillar det, det är intressant spel men, men jag satt och kollade på den twitch Där har de ju äh, Deras interface, allt sånt där är skrivet I CSS-kod Där äh, CSS och äh, JavaScript ser ut att vara äh, Vilket mm. jag tyckte var ganska intressant att se, Men jag vet inte, jag tror de har en egen motor Och lite sånt så att, Men själva interfacen var ju det: Men det är ju bara en overlay Över, över, själva, över resten av spel spelet. Um, så att, så att det är väl kanske, jag vet inte riktigt om det är någonting man kan göra med de, med de förexisterande engines eller om det är någonting som man, man har då om man gör sin egen. Min? Ja, ja alltså det. personligen har jag aldrig sett eh, CSS användas helt i ett spel. cost um, Cascading style sheet är ju bara till för att um, få html att se snyggt ut, um, basically. Ja, nu, nu känner jag att vi översimplificerar det här lite. Men, men jag måste bara säga det eftersom jag är en webbutvecklare webbtvecklare. det Men ja, nej, nej, nej, det här var ju bara själva menyinterfacen och alla sådana där, alltså, knapparna som var inte, ja, ja. I, inte själva äh, spelet. Inte själva spelet, nej. Utan det var ju bara ja, okay. interfacen som var, alltså GUIN, som var, som ja. var ju skrivet i det, äh, verkligen så ja. som. Jag mm. äh, kommer och... att det till det. Ja, absolut. Och det funkar alldeles utmärkt. Jag vet att i Unity så behöver du inte gå till en sån, sån nivå utan du bara markerar. Du tycker jag, men den här texten på den här knappen vill jag ha i den här fonten. Och den här. Alltså lite word liknande. Den här storleken. Jag vill ha den fet. Och så vidare. Och sen är det klart. Men kan, kan man då uh, specificera en bakgrund för, för själva knappen eller customisera hur själva knappen ser ut då? Att om, du vill ha, om du vill ha en specifik stil till exempel, så att uh, du, har en, du har en image som du har gjort i Photoshop till exempel, kan du lägga in den så att den är som, som knappen då istället? simulator. <skratt> oh, I'm so glad you asked. Åh <laughs> oh, nej, jag känner, jag känner att jag... Då, då. It's a trap, Välkommen till Otta Röntgs del. It's två. A trap. No. <laughs> ja, nej. Eh, ett väldigt kort svar. Just med det här med Gud vi tänkte jag faktiskt ta upp lite senare. Um, ja men då men... skippar vi det till nästa gång Ja Ja, ja, ja. ja, ja. ja det går Så, ja. Får jag flicka in lite? Ja. Eller, det vidare. ja, vi i skolan är ju processen av, Jag är i processen att skapa mitt första spel nu Eller ja, är del av en grupp Vi skapar i, Som en projekt av, ett projekt i skolan Vi har, jag vet inte om vi, Nej, vi har inte pratat om det här på baden nej. Så att vad vi ska göra är att Vi ska skapa en Heroes of Mighty Magic 3-klon Eh, vi var, man, man blev, de sa helt enkelt att det är bättre att ni skapar ni, ni kopierar någonting för att ni, ni ska fokusera på att eh, ja, programmera alltså tänka på det internetbaserade och hit och hit tänka på sånt istället för att skapa en story eller ska så man var ska sånt, vi inte att, vara kreativa, här ska vi Nej. Vara, vi ska, göra. Ja, vi, vi var uppmuntrade <laughs> helt enkelt att kopiera någonting. Så då valde vi Heroes 3 mm. vilket är Ganska mm, duktigt eller ganska stort gapat eller man ska säga Med tanke på att det, det är ändå ganska komplicerat Så Det som vi har valt som programmeringsspråk och då plattform är då SDL Det står för Simple Direct Media Layer Och C Och de som har utvecklat tänker C va? Är det galna eller? C är du galen eller? Ja. Eh, och eh, ja det är väl kanske lite men, men tanken är då att vi har jobbat med Cesen i höstas eh, och det ska väl ha, det här ska väl på något sätt vara kulmen av, av detta detta då, om vi ska gå vidare på med andra objektbaserade programmeringsspråk senare. Eh, men SDL är där en grafik, grafikmotor men det är ju en, ett, ett bibliotek som tanken är att du ska kunna skapa grafik då specifik mer 2D grafik som ska kunna vara operativsystemoberoende kunna skriva kod som kan funka på eh, Linux, OSX och Windows. Då. Mm. Så att, men det var ett väldigt intressant. Vi är ganska tidigt projektet än så länge. Så vi, vi har en liten prototyp som fungerar. Men det som jag ville komma till är att ja, vi har snott alla, alla assets. Vi, har, vi hittade en sida där man kunde, man fick, kunde slå massa 2D-meshes. Så snott vi alltihopa och gick därifrån sen. Som sagt, det var, inte det, det var inte det som var viktigt liksom. och Vi har inte så mycket tid på oss heller, så det skulle bara vara jobbigt och så att bygga eget mm. Precis mm. ja okej. Okay, ja, det är spännande, och vi har ju begränsat oss väldigt mycket Vi har simplifierat mycket av mekaniken som finns i, uh, i Heroes of and Magic 3 Vi har plockat mm. bort uh, de flesta resurserna och sånt Vi har bara en ras till exempel Vi kommer bara ha en karta också hur mycket tid sa du att ni hade. Uh, sju veckor. Vi ska göra reklam för vårt spel också. Det ska bli en, en på 30 sekunder och en på en och en halv minut. Och det kommer jag att stå för. Jag, jag har hållit på med det där innan man spelar in och redigerar lite. Uh, så att, uh, ja, det är spännande mm. se vad det blir av det. Ja. Verkligen uh, verkligen. Yeah. Vi och ser fram emot det <laughs> ja, kan, kan sända reklamen här sen på <laughs> mm. <laughs> Extra, extra knäpp nu är det så 30 sekunders paus i podcast <laughs> ja. Nu mina damer och herrar har vi kommit till Ska vi ta en kort reklampaus. Gå ingenstans, vi snart tillbaka Vi vill tacka våra sponsorer för <laughs> för att... KTH har ingen Vi, vi kan <laughs> bara klarificera det här Vi ska inte ta en <laughs> Ja, jo. <laughs> jo, vi ska, vi ska Vi har nya sponsorer, KTH å nej <laughs> och så, och så, ska vi, och så måste alla typ, så, typ ha, på om om ni får känna Teamspeak så alla måste ha just, just den loggan som en sån Jajaja. bild på Teamspeak också. Alltså. Aj, alltså jag är inte den som är den om du känna för att sponsra podcasten så kan du hjälpa den att lära sig. Vi är platt kan tänka oss att öppna en dialog om det här, men. <laughs> mm. Vi tar donationer Schöpfner. <laughs> <laughs> Donna Schöpfner, precis. Precis. precis. Ja, ja, ja. Vi får införa den här. Ja men det var så... väl allt om spelutveckling tror jag vi orkar ja, ta tag i för den här gången Det blir nog mer nästa vecka tror jag så att, mm. ja. Och som sagt segmentet, det här är första gången det kommer Så att, eh, jag har ingen aning om vad folk vill höra, vad folk vill ha eh, Om ni vill att jag bara ska sitta och ranta eller eh, vad vi ska göra Så att, eh, skriv väldigt gärna in till vår mail info Eh, alternativt om det är så att ni vill skriva direkt till mig Och inte låta de andra grabbarna få se eh, Lotta at .se. Vilket är väldigt elakt Om jag kan bara säga det själv liksom, ja, okay. men, men som sagt Är det, är det så att ni vill skicka till mig så kan ni skicka det till är rob <laughs> at... <laughs> Nej, ni ska skriva vara, hatbrev för, i CSS eller så kan ni... Åh oh, nej, kom jag, jag kommer få en massa mail som är bara dålig CSS-kod, jösses, <laughs> nej. <laughs> Vänta, dålig CSS-kod, vad tror du bara lyssnar lyssnare egentligen? Nej, jag bara antar att det är sånt de skulle skicka till mig, bara för att göra mig arg. Det skulle vara kul att höra dig och läsa upp och sen så har man liksom såhär äh, och liksom så. Jag har fått ett mejl! Så det bara går såhär jätte... Såhär, jag så har fått Hela nivån på resten bara går ner och bara, så där kan du formatera ett ett style sheet? Vad helvete! Moving on! I alla fall, Moving ni, jag kan bara nämna en rolig sak som jag gjorde, eller blev inte för min del Men jag kan tycka det var lite roligt eh, skulle Jag fick uppgift för att skapa kartan då, till vårt spel. Eh, och eh, vad jag gjorde då var att vi hade vi, har, vi hade ett textdokument med hundra gånger hundra siffror där eh, noll representerade vatten, ett var sand och 2 var gräs. Och då fick jag sitta och förhandredigera den här jävla textfilen eh, bit för bit. Mm -hmm. Jag tänkte säga att det är förvånansvärt hur Vanligt det är egentligen, ja. så att jag har ja, gjort exakt samma sak, mm -hmm. på två mm -hmm. olika jag, jag tillfällen. Gör nu. Ja, så jag gör det nu! Ja, alltså, jag, jag, jag, hör såna där grejer, jag hör såna där grejer, jag sitter och bara och tänker, okej okay, jag, alltså, jag skulle nog vara lat och bara göra en kodsnutt som randomiserar skiten och sen fixa de grejer som är liksom där det behövs. Där, så att du för, för får lite, lite finjustering bara men, men att liksom sitta och lägga ut allting på en gång det känns Extremt tråkigt ja. Det tog eh, en och en halv timme i tror jag Men när jag kopplade så min bästa vän Okej okay, nu, nu, nu har det gått för långt i chatten här känner jag mm. uh, Cloud Seeker säger att han tycker det skulle vara roligt att höra, eller intressant att höra mig läsa upp ett style sheet som det vore en barnbok. Jag känner att jag har, har gått för långt här. Nu, ja, ja. Uh... nu, nu tar jag, vi springer från spelurutvecklingssnacket här. och ja. återkommer till det nästa vecka och går in i nästa sektionen där vi har eventuellt andra nördämnen. Och jag tror alltid att vi har ett par eventuellt andra nördämnen i form eventuellt. av trailers. Eventuella trailers. Eventuella trailers. Du får låta som om vi inte har sett dem eller, eller att de inte existerar ännu förrän, förrän ja, vi faktiskt Jag vet inte där. om de finns förrän vi har sett dem. Schrödingers trailer. Den finns eller inte finns. Jag kan ha sett den eller inte. Jag vet inte om den finns you eller inte. You never know. Ah ja, okej, okay. men mm. så trailen i fråga som det gäller nu är ju alltså uh, Batman vs. Superman-filmen uh, eller sådana Hade du en subtitle också? Uh, jag kollade faktiskt Battle for the world Ja, uh, <laughs> såklart Super uh, Alltså, jag måste väl säga att jag är lite hajpad, okej? Ja Okej, okay. tack för det Jag kan kan säga så mycket <laughs> mer egentligen Gå och se trailen, okej? Okay? Googla Aha. den, på, eller Youtubaren helt enkelt, det är det den på Youtube. Ja, Vad <laughs> men, men vad sa den inte? Batman versus Superman, Dawn of Justice, var den? Jag hittar bara på ord just nu. Ja, Ja nej, men ja, det är Dawn of Justice, säger okay. Injustice. Du kan ju titta, titta på den, du kan titta på den men vi sitter och pratar om det, det går ju inte. Or kan ni <laughs> Tyst, alla sitter Or och tittar. <laughs> det de, de, de, de vet inte, det vet inte, det vet inte. You never know what I'm doing right now. Okej, okay, alla andra yeah, utom jag kan, för jag behöver... Jag, jag har inte simultanförmågan till det här, grabbar. Eh, det är prata eller inte prata. Ja, men då kan du prata. Du kan prata med mig, låta medan de, de andra sitter och tittar. Men nej, alltså jag, jag tyckte... Det, jag tyck, alltså, den gav ju inte iväg så jättemycket grejer, men det var ju, det var ju lite fina shots av, grejer, av folk. Och, och man, fick, man fick egentligen se lite mer av av Batman liksom Så att uh, så mm. det, jag, jag är lite hypad faktiskt Även om det, det kommer ju inte vara en Marvel-kvalitet Det är helt klart liksom För uh, i om Man of Steel är att gå efter direkt Jag, måste säga, jag gillade Man of Steel Jag måste säga det bara okay. Jag tyckte Man of Steel var en bra film Men jag kan ju Utgå. se men jag kan ju se att det var det finns ju en hel del flas i filmen och jag känner att man, man behöver nog kanske checka in lite av sin reality. Tappade bakom sig in... någonstans. Inte, den den. Ja, alltså, eller det hur um, uh, men ja, nej, jag tror vi har haft en diskussion om människor <laughs> faktiskt. <laughs> I podden jo, jag men jag hade nu Ja, nej, men, mm. så att, jag, jag ser framåt. Det är som sagt, det är bara första trailer. Så att, det, vi får se vad som, om man får lite mer kött på benen i nästa trailer um, Men ja. Mm. Men det som stars, det känner det så att andra trear var ju jättebra så. Yes. Mm. Mm. Mm. Det är sant. Vad var det för uh, fantastiskt ord vi kom på. Är ah. försiktigt optimistiskt. Du är skeptisk. Skeptimistisk. Skeptimistisk, ja. Är du skeptimistisk? Uh, ja. Mm. Fast, fast jag, jag lutar nog mer åt det optimistiska hållet Men det är kanske för att jag inte har så Jag har väl inte så där jättehöga förväntningar eh, När det kommer till Till DC-filmerna liksom eh, Marvel där Där har vi ju haft så jättebra De har ju ett väldigt bra track record För de senaste, eh, för alla deras filmer eh, mm. Speciellt med, Om man tittar liksom mot, mot Avengers till exempel, jag har ju bara sett trailern eh, men jag är ju så hypad jag är, och, och, och, det, och jag är säker på att jag, även fast jag är hypad och, och har väldigt höga förväntningar om den filmen så kommer jag komma ut och vara nöjd. Uh, när det kommer till DC-filmen så går jag in med den oh, oh, popcorn. Um, popcorn kommer <laughs> mm. gå att ätas under filmen. Um, det, det är väl ungefär den attityden jag har. Gå in i de filmerna. Jag förväntar mig att få se Coola Fighter och eh, Over the Top Action lite. Um, lite samma förväntningar som jag har när jag går in och ser en Die Hard-film ungefär. <laughs> uh, <laughs> okay. ja, nej, men det, ja, det är lite så. så att, mm. Men ja. Men just med Cloud säker cycle här att eh, skeptimistisk finns på engelska i alla fall i urban dictionary.com. Unsure, unsure det är about a particular som... situation så ja, Skeptivistisk alltså, Uppenbarligen är det ju... så är det någon Som har admin Över urbandictionary.com Som lyssnar på oss just nu Ja Även fast den här, <laughs> ja, även fast den här eh, Artikeln lades till den, eh, den 12 april 2003 Så att jag vet inte riktigt Nej, de, de, de, har, de, de har gått in och ändrat. Vi har en lyssnare som också är en time traveler Då kan det vara han måste ju ha haft sådana typ, eller som han sakat lite för mycket på, Ja han är Doctor Who Det är Doctor Who, kollar alltså på uh, Nerdlivs-podcasten Okej, okay, om Doktorn lyssnar på det oss just fast. nu, take me with you please Ja, uh, jo oh, gärna Justly, <laughs> <laughs> har ni inte sett Doctor Who? Han tar väldigt sällan med sig folk som faktiskt ber om det Ja, det Han sant. måste först Men erbjuda jag skulle, jag skulle vara den coolaste companion någonsin Men kom igen Nej, men... det spelar ingen roll när ja, det gäller Companions liksom. Men, visst, prisa, prisa... Han? ja, precis ja, well, jag Jack, Han var väl lite av en annan typ av companion till The Good ja, Doctor skulle väl jag påstå, men... men om man tittar, okay, om vi ska titta på <laughs> de gamla serierna så har han flera stycken. Okej. Okay. Okay. Men... Ja, <laughs> Moving away from Doctor Who! Nej, det är vi inte alls. Det är bra ämne. <laughs> För vi, vi har inga nyheter relaterat till Doctor Who den här veckan. Så, Superman mm. versus Batman, alltså. det var väl intressant? Skeptimistiskt var väl nyckelordet här. Ja, precis. Mm. Det, det ska det... vara min nya täglar för allting. Jag är skeptisk <laughs> över det hela. Det kommer ja. att komma. Det har funnits en trailer. Och jag tror att vi behöver nog säga mycket mer om den för vi vet mer. Och jag tror att vad hade vi mer för roliga ämnen? Jag tror att det sa någonting om uh, Daredevil får en andra säsong. den gick ju lyckad. Jag vet inte om det finns något mer att säga det är jag, jag tyckte de var väldigt... Första säsongen var väldigt bra. Jag, jag vet att du... Det... Vi hade en diskussion om den. Vi har haft en längre diskussion om ja, den. Jag var de varandra, inte med alltså. i den diskussionen så jag får lägga mina två cent nu då. Uh, jag tyckte det var bra. Jag gillade serien. Uh, Skådespel är väldigt bra. Jag gillar huvudkaraktären Där Jag gillade inte dräkten i slutet. Så... Kort och koncist. Uh, det var ju mest masken då som jag gillade i slutet. Resten av dräkten så kul. Men, uh, uh. uh, <laughs> men, jag, men jag är, jag är hypad för en, en säsong två. Yeah. Mm. Även fast vi kommer behöva vänta det ett jävla år på det. Så farligt inte. <laughs> Vad har vi där med som eh, vi ska ta upp? Avengers, shit, gå och Nu Kort vi är klara. Det... Det... <laughs> ja, men det räcker det. Ja. Nä, alltså, man, man, det finns väl inte så mycket att säga utan att gå in på spoilers. Men... Gå ser, se den bara, det är värt att ja. inte spoila någonting. Den är bra, ja, det är allt vi alltså, behöver veta. Det bra, det var skit, alltså den var väldigt humoristisk. Det var jättemycket skämt och sånt där. Vilket är förvånande, för det, var, det har inte funnits så mycket på det sättet vi... De andra filmerna men det, alltså ja, vi publiken skattade gott jättemycket. Adventure ja, ja. var ju full av skämt ju. Ja ja, men det här var jag märkte att, äh, äh, att det, det var ännu mer här i den här filmen. Det är Cloud mycket, ja. Cloud äh, Cloud här ett år. Jag väntar fortfarande på nästa Summer ja, ja, den är, den är ju kölokt, fantastisk. Den är ju den alltså det, jag blir ju arg varje gång nu. Jag liksom så här... Jag tänker inte spoilera det med säga att säsongen bara syns ja, man, man bara på proflinen liksom Vet, bara, du, vet me... du vad som gör med ännu när det är slutet på förra säsongen? Hans näsa. Vetskapen om att det bara blir en Christmas special i år. Nej! Uh. Inte en hel säsong, den kommer inte ja, alltså, först de nästa. Tar, alltså, det är liksom så. Visst, han har ju liksom eh, Benedikt Cumberbatch och... Eh, vad heter den andra killen nu igen? Martin eh, Freeman. Martin Freeman, tack. De har ju varit jätteupptagna med Bilbo nu, men, men man sitter liksom bara... Eller de har varit det, men nu liksom sitter man där och drar sitt hår och bara Kan det inte komma någonting någon gång? <laughs> <laughs> vad som um... helst. Ja, den ser ni inte skeptimistiska på, den är vi bara arga. Vi är nördarga, <sär> vi är nördarga helt enkelt. <här> nej men <herregud>. Det låter <här> som något gött nej du <här> är nördiga. jag är nördiga. Är ännu <här> nyrt 네. år alltså? Är det... det är någon slags norsk ett norskt troll eller jag vet inte. Ja, jag är Nörg. ett nördig. Är det troll? Ja men eh sen han kommer fler, uh, Fredrik posterade att alla dog. Alla dog. <laughs> ja, yeah, Avengers. ja så var det wow. Alla dog. jag hade Jag hade En gång där Vendyr att i hela den filmen var ett enda stort publikfri speciellt första första scenen där där de liksom, ja, det här är inga spoiler för det är det första som händer, liksom de bara de slåss allihopa. Lala allihopa Och det är en, en liten scen där, där alla, det kom, alla kommer på rak så i slow motion och, liksom, och man ser bara det här, det här gör de bara för alla fans ska liksom bara, ja vad coolt det här är fan. Så häftigt, men det var flera sådana scener som var liksom, Det är bara ni vet, jag, jag, Vi vet att ni vill ha Action och ni vet att jag ska de här karaktärerna, och så här, var så god. Ja, det inte om det här heller, utan det var det var fanservice utan Anime. De ljuset? Ja. Så att, men, men det var absolut en jättebra film. Jag går ju inte så ofta på, på Bio. Då. Men Det här är en sån film som man vill se på Bio för av, spektaklet. Då. Um, du behöver inte övertala oss med. Vi kommer gå se mm. den. Se filmen! Fan! Så fort jag har pengar <går> nu ska bokar. jag gå se den. Jag har inte det, det, det är inte så bra ett tag. Kom igen. Det var svårt, vad svårt. Oh, tyst <skratt> <man är. skratt> uh, men, med <skratt> uh, <bra. skratt> se den så den kommer på DVD här <skratt> då. Ja, annars säg samman två tre år. Fast det är inte kul om man ska betala tillbaka, så jag det är lite mindre kul. Mm, I know. Jaja. Vi hade inget mer tror jag ja. efter det där. Mm, nej. Det var sen, en ja, roligare okay. att jag tänkte säga, nu får jag ta och avbryta er snart för annars kommer jag uppsomna. Ja, ja, okay. Nej. Somna, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska inte ja, jag ska inte somna faktiskt. Eller, eller svälta som det kommer i mitt fall. Ja, jag stark funderar på Att gå en skor och göra med flinger mitt uppe i alltihopa här. Och, ja. det kan du inte göra. Det är du som håller i hela respekt. Det, här det Gud, är ju precis. Jag är fast fängslad i detta bord tror jag. Men jag kan gå tåtligt. Det blir oprofessionellt. Nej, det går det går inte. Men, här är vi professionella och ordentliga endast. Ja. Jag... Äntligen inte i podden gör vi inte, nej. Ja, vi får inte så mycket som helst här för förberedelsenär. Mm. Jaha, vi måste sätta vissa kameror. Men, men vi ska ju inte äta i podden, vi ska smaska i podden. Ja, eller dricka. Ska vi ha det så bra glän för podden då? Ja, nördlig smaskig. en riktig smaskig podd. Vi kan sälja såhär tie-in-godis också eller sånt där. Men eller det är, det är, det är ett pizza, skeptisk är. över den här smaskiga podden. så dricker vi också bara för liksom, lägga in allting. Vi extra ljudeffekter Av som också. går utom liksom på random i bakgrunden bara. Ah, ja, okej okay, moving on ja, ja uh, moving on jag tror att vi lämnar våra nördämnen och går till våra lyssnermail har vi fått några roliga jag vet att Rob du, du håller i detta idag. Va? Jag, får, jag, jag tar över efter Fredrik eftersom jag Nej, Jag menar han är, han är av han avvek idag för andra andra saker. Han är inte alls död i min bak, i bakgården. I alla fall <skratt> <skratt> Han är ju i chatten. Kolla det är inte jag. Det blev det här. <skratt> <skratt> Nej men i alla fall vi har fått två lyssna med den här veckan. första med då är från Nej. Djup, djup, talk, nu. Ja. Äh, nej, men jag, vi har fått två lyssnare lyssna um, mig. Första är då från en, en Vilma. Uh, har vi här. Hon säger så här. Hej! Jo, jag har lyssnat och tycker ni är bra. Smiley face wow. Några, yeah. Några få frågor bara Och det är här som allting går ner för <laughs> När de börjar fråga grejer fråga, bara och tyckte det som det är ja, Jag tycker det är precis. bra Men okay, ja, Era er sammanfattning Om veckans spel Kan man få läsa den någonstans Ser inget om det är på er hemsida Brukar inte vi summerar den på uh, Facebook Rim också och vad jag har sett, mig om jag har fel. Kort, va? Ja, precis. Jo jo, det, ja. nej, men det, det finns väl en kortfattad sammanfattning om folk tyckte om den eller inte. Är, uh, är det inte så? Mm -hmm. um, så att ja, men vi kan kanske göra lite mer för det här, kanske. Fast det känns ju... Vi vill att folk ska lyssna på podcasten, inte bara läsa vad som står. <skratt> <skratt> <skratt> nej, nej, nej. nej, nej. <skratt> det är bara läsa, ingenting. Ja, det hör. Um, och sen kommer här. När kommer det om spelutveckling? Jag är lite nyfiken angående detta då jag själv står inför valet av universitetsutbildningar. Jag gillar att skapa saker i 3D-modelleringsprogram och håller på med det en del. Men hur är det med spelutveckling som ämne? Väljer man ett specifikt område inom utveckling och lär sig om... Eller är det de flesta utbildningar mer breda och tar upp samtliga områden inom utveckling? Ja du kan ju lite lyssna på den här sant? veckans podcast som handlade om mm. äh, då, där, där hör vi lite om spelutveckling Men du kan Lotta och Max kan ju svara Jag kan ju säga det lite mer speciellt Det är väldigt riktat att ha det Man brukar gå som antingen grafiker för spelutveckling eller ljuddesigner för spelutveckling eller programmerare för spelutveckling. Det, det är väldigt separata oftast i de tre grejerna. Man kan också dela ut det som storytelling om man säger i spelutveckling men den är inte lika visst är den viktig om man säger så men det är ju mer... Um... Den är ja. inte lika stor, den läggs inte lika mycket tyngd på. Nej, en story kan vara utbildning. bra och sen är det det man behöver göra till skillnad från att skriva till en film eller en bok och liknande är ju eh, timing om man säger. Lite mer, det är lite mer, det är en blandning med att göra en bok och en film. Man måste... Mm. Ja, det är lite speciellt. Man måste tänka på gameplayet ska in emellan också och hur det driver fram storyn. Om du verkligen vill ha story Paus från story, nu kommer gameplay och sen när det har kommit vis, mål i gameplayn så fortsätter storyn och uh, lite sådär hur man ska göra det. Men det finns ju också en del som bara ligger rent på gameplay-design. bara balansering och sånt där är en helt annan grej också. Så att det är uppdelat väldigt mycket att kommer du med just kanske modellering uh, och sånt så finns det definitivt en plats för just det inom uh, spelutveckling. Det finns ju mer generella kurser också, det, det var ju ett sådant program som jag var Max på Våran var så ju det... väldigt specialiserad in på programmering dock, med lite Precis. små bara lite, lite små kurser för att känna på de andra och det, så är det, Jag antar att det är ganska lätt att ha så att man åtminstone vet vad de andra delarna som ingår i ett spel är Okay, just, så var, så, så vi jag hade jag ju lite modellering Vi hade lite grafikprogrammering, eh, Lite animering eh, Men nästan ingen eh, Musikutbildning alls Ingen var. musik Gud, Gud vad deprimerad jag blev över den delen Men eh, ja det, det var lite, lite lätt Ljudgrejer man, man kunde ju lägga in en bakgrundsmusik Men det var just Man gjorde en liten trailer med lite ljudredigering Med ljudeffekter och allt Okej, okay. ja, så, så, att det, så att det, är mest, det mesta är ganska specifikt när det kommer till, när det kommer till utbildningar Men alltså, de flesta har lite generellt inom det också, eller? Det beror på eller, lite vilka eller, universitet man är. Lite väljer. kortfattat bara, tänkte jag med det. Den, det största universitetet just nu, i alla fall så vet jag förstår Är skövde när det kommer till spelutveckling ISB har också riktigt bra utbildningar så att om, beroende på var du bor i landet självfallet, beroende på om du känner dig villig att flytta eller inte. Så de bara städerna, definitivt. I Skövde så finns ju också Guru Games. Riktigt sköna grabbar. Det är de som bland annat skapat Magnetic. Och jag har förstått att de har en hel del samröre med skolan faktiskt. Men det finns ju som sagt utbildningar lite varstans i landet, men ja, det är väl de stora. Okej. Okay. Fredrik säger här i, i Fredrik botten äh, säger här i, i, i chatten att, att våra recensioner då på, på uh, veckans spel finns på Facebook och på Steam. Uh, eller det finns en kort sammanfattning då. Men på Steam finns hela rec rec recensionerna då i diskussionsforumet och då söker vara på nördliv på, på, på, på Facebook. Och, och Steam då. Hon avslutar här så här Slutningen innan ni tröttnar på mig Ja det är det jag har gjort Jag skulle aldrig tröttna oh, på en lyssnare Nej jag bara förlåt Jag älskar er allihopa Men inte dig Du vet vem du är oh. <laughs> om, ni alla, om ni alla Fick jobba på valfritt spelföretag I valfrid roll Oavsett om ni kan eller inte mm. Vad skulle det vara Smiley face. Tack och kram, Vilma. Ja, nice fråga. Stjälv! Wow, bra fråga. Okej. Tala hon för alla andra de ska göra. Vilket företag då? Uh, ja, du. Bioware, tror jag. <laughs> Såklart. Alltså, helt ärligt så skulle jag nog... Jag går först för att det är jag som har tal... Ja. Det är du som håller in push and knappen just nu. Ja, precis. Det är så det är. Så jag förar det. Men jag, nej, jag skulle nog... definitivt. Men jag skulle nog gärna vilja spela, eller spela som... <laughs> Ar Arbeta som, um, som storywriter. Eller, eller någonting sånt. Faktiskt. Mm. Ja, vi kan ta Lotta. Uh, oj, är det jag är jättefjäskig just ser... i Självfallet så vill jag Absolut helst jobba på mitt företag Stormbound som programmerare um, Nej det får du inte men, Nej <laughs> <laughs> det? Uh, Jag vill faktiskt inte jobba på en riktigt så stor Studio som Bioware Utan jag är mer ute efter Den här lilla Visgruppen uh, Jag uh, är typ Arrowhead Guru Games, uh, riktigt sköna människor Fio Media visserligen också, men jag är inte jätte inne i mobilspel, det är inte riktigt min grej även om deras quizkampanj är riktigt trevlig och de också är riktigt sköna grabbar Men ja, Gur Games eller Arrowhead som programmerar Okej, okay, jag tar väl och hakar på härnäst Jag skulle nog faktiskt vilja sitta som... Um kompositör för Square Enix speciellt för Final Fantasy XIV just nu oj, oj, oj, oj. det är just för en som faktiskt har liksom, den toppen på musik i Final Fantasy 7 för mig och Final Fantasy 6, Final, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX men sjuan är på toppen och de andra kommer som en del av tvåa på alltihopa och vi... så, så, allt, så allt vi skulle få höra är massor av Final Fantasy 7-remixer. <laughs> att det redan finns i spelet talar ju för varför det skulle vara så passande att gå till Final Fantasy 14. För att de fyller ju på med, och musiken i det spelet är ju så otroligt bra. att Jag skulle inte vilja ta över den rollen, jag skulle vilja jobba med den personen som gör det just nu. Och driva det vidare på det här företaget. Det skulle jag tycka var mycket roligt. Och det är just där om man. Kunde ta den rollen. Jag tror inte jag är tillräckligt bra som musiker för att ta den rollen, men det var ju därför det var en sån här rolig fråga där man fick välja helt själv. Ja, du. Eh... Jag kände bara att på soundtracket skulle man se om man så här, ah, det här remix max version. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, ja. Det skulle bli okay. mer metal. Uh, no. Ja, det kanske. Är... Vi går vidare. Till uh, Christian? Ja, ja, vilket företag har jag nämnt? 24-7. Nej, <laughs> ja, du får inte välja det. <laughs> <laughs> fast, fast nu var det faktiskt svårt för mig. För jag, jag, jag var ju jättestor för. Jag, vilka är det som. Alltså, nu känner jag mig helt dum här nu. Fast det var jättelinsen. Vilka är det som gör Metal Gear solid spelen Men det är jag. Eh, Konami. kan Ja, jag kanske dem. För att de är ganska. Så, bara för att jag vill jag vill förbättra mitt och gå ett Kojima team. Ja, jag får jag hörna dem men något. Eller, eller Paradox som typ sa historical researcher på deras mods för det måste fortfarande förbättras tycker jag. <laughs> <laughs> men <laughs> nej, fast, fast de har är också av Paradox interagerar massa underbart teamer så jag skulle lätt, lätt vilja jobba eller typ PR-delen om de skulle typ göra någon tidning eller något för det är ju det jag jobbar av eller det jag studerar just nu så det är typ det. Det har varit väldigt kul att jobba med dem Så mm. Yeah, yeah. Näste mm. man, sist man <laughs> jag, alltså, svårt. jag har ju inte direkt en favorit-developer men jag kan väl haka på Kristians Jag kan, kan jobba på Valve eller Hidden Entertainment som gör CSGO och ska fixa skiten <laughs> Nej, det är bara, det, är bara. Nej, det är bara då, Ja kan vi då kan vi ha såna diskussioner vad är men det är Nej. Nej. Men alltså ja, jag vet inte vad jag skulle välja i så fall. Mm. kan. Ja, det är med det, jobba det med kan vara... ju. Ja, det kan vara svårt med sådana <laughs> grejer, men... ja. alltså, jag, känner, jag känner att det vore intressant att kanske jobba på Square Enix liksom, och försöka få igång en, en en riktig sequel till Chrono Trigger, det vore nice. Uh, det är jobb, det var enas. Ja, um, Och därmed signalerar min knakande stol att vi går över till nästa mejl um, Och det här är från Joakim Eller Jocke, som han skriver här Hej! I stor fet stil skriver. Hej! <laughs> <laughs> Hej! <laughs> <Hey! laughs> Jag ser fram emot att höra om spelutveckling. Vilken tur för dig då! Om du lyssnar på det här avsnittet. För min del blev det aldrig programmering utan en vitt skild utbildning inom vården. Men intresset fanns alltid där. Ja, nej men vården är ju värdigt, men det är inte lika coolt som att vara spelutvecklare. Liksom. Uh, ja. Så att, det är definitivt minus i min bok i alla fall. Uh, mm. <laughs> Men därför skulle jag vilja fråga Vad är det absolut svåraste När det kommer till skapandet av ett spel Och då tänker jag främst på inom Utvecklingsprocessen, inte den kreativa delen innan Tack annars för en bra podd skulle bli kul att se om ni tar upp detta i podden Nej du, Jocke Ja Alltså ja, det beror på vad du är bra på Jag, får säga, jag kan Men... gå först och bara säga direkt Tidsestimering mm. <laughs> yeah. Okej. Okay. Och det är inte pik till Lotta Det är det också Men speciellt liksom att tänka på Det är mycket folk Mycket kreativa processer Som ska komma och jobba tillsammans Det är väldigt svårt att veta Vad man stöter på för problem och sånt där. Jag skulle säga att tidsestimering Är bland det svåraste Mm man, då tänker jag på helhet och säger att det är så stora projekt och att säga att när jag bara tänker lite snabbt på en kvart så är det tar ungefär tre år att göra den här grejen. Då har man rätt mycket fel marginal. Mina lärare lärde oss P regeln i skolan. Då <hör> mm. restimerar man tiden och sen tar man gånger pi och får man ungefär det kommer ta i verkligheten Ja, jag brukar ta 25% ah. extra, men ja <hör> <hör> Ja, det var ju mer humoristiskt Men är det, är det alltid det det tar, känns så. <hör> ja, jag tror att det, det... Har världstidsestimeringen är nog lite udda när det kommer ja, till vissa Nej, del alltså, Nej, det, <hör> det är inte det att tidsestimeringen äh, det, det är bara det att de inte kan räkna till tre Ja, det är deras problem. Ja, jag tror jag jag tror jag sa det där i tidigare på också. Varför fick du ut skatt och jag fick inte? Jo, fast ja, det, det, det, det, det, det, det, det, det är bättre. Ja, det är bättre. Nej men ja, nej men jag håller med. De katterde räknade till tre helt enkelt. Mm. Ja. Nej, Fast de Max inte är det inte så att är, är det inte så att du tar gånger 25% eller plus 25% när du tidsestimerar dig själv och plus där 50-75% när du, när du ska översätta vad jag har sagt att jag kommer att ta på mig? Case by case basis. <laughs> fin räddning. True. Vi är du, är du, är du, kräver lite mer än andra. Är du tidsoptimist då eller? Mm. Jag vet inte, ja. är man en tidsskeptimist kanske? <laughs> man är man, nej, är jag jag, jag är inte... Något. Jag är inte skeptimistisk, skeptimistisk överhuvudtaget. Jag är jätteoptimistisk. Och jag vet att jag är jätteoptimistisk. Optimistisk, mm. Så jag försöker vara väldigt pessimistisk. Men nej. Det funkar det inte så inte. bra. jag menar. Det är väldigt lätt för henne <laughs> att säga. att uh, Ungefär fem minuter. Då brukar man översätta det till ungefär femton minuter. brukar vara ganska okej. Okay. Jag känner igen det yep. lite. Vi har, uh, vi har Larsen tidsräkning. Har vi. Och mm. det innebär då att, ja, snart vi är på väg innebär, ja, typ två timmar. Vad var strax då? Strax kan vara allting från uh, en fem minuter till uh, tre dagar. Uh, Okej, okay, jag tar på tre dagar då. Uh, nej, ja, men uh, snart... Kan också, är också, det är lite längre tidsräkning men det börjar också på någonstans på fem minuter men kan vara i typ så här år eller någonting. <laughs> uh, det, det på en... Ja men det, på det lite fem <laughs> Ja men det är så typ det är det typ är mitt typ det är typ också så där att lämna tillbaka grejer. Ja, ah, jag lånar det här typ spelet av dig. Ja, ah, jag ska lämna tillbaka det det är typ så här år eller någonting eller mm. Men äh, äh, jag tänkte bara dra oss tillbaka lite till själva spelutvecklingsgrej. Men vad, um, vad som var svårast, om man, om man bortser ja. från tidsrättet mer, någonting som kanske har mer med själva processen att göra då? Vad, vad kan vara Precis. svårast då? Uh, jag skulle säga, att det beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av spel du gör. Uh, men en grej som ställer till problem för ganska många är just nätverkskommunikation. Och hur, hur man får det här att gå snabbt och smidigt. Uh, yeah. För du vill ju inte skicka för mycket info, Du vill ju inte skicka för lite info Du vill få det att snabbt och korrekt och smidigt. All times. UDP, TCP. Vad um. håller du på då? <laughs> mm. Nej, det är väl mm. det som vi fokuserar på nu i skolan. När projektet handlar om egentligen att vi, vi ska göra det. är ju det som är kraven att det ska vara mm. internetbaserat på. Mm. Så jag, jag kan hålla med i absolut mm. Jag kom på den andra grejen som kan vara ju också. Eh, Social interaktion tänkte jag säga, och då menar jag liksom att äh, få en grupp och arbeta tillsammans. vet ju det om man inte har definierade roller på det skulle vara roligt att göra ett spel, men problemet är att alla vill oftast göra sitt spel, och när det kommer till gameplay-delar så är det oftast om man inte har en dedikerad person till det så har alla sina egna favoritspel som tycker att nej, det är så här hoppet ska fungera i vårt spel. Eller så kan man ju ha en eh, rolig kompis som är med och jobba på spelet och så kommer han till jobbet en dag och tycker ni jag hade en kul idé så att lade in det här i natt Och så har han till exempel lagt in olika färgade blodpölar och så vidare eh, Det var en lite rolig grej Kommer du ihåg den, Max? Nej, och det var under utbildningen så satt vi alltså nio pers och jobbade med det här spelet och det var lite sådär var eller varannan dag så var det en kille som när han dök upp så tyckte han ja men förresten jag lagt in en liten kul grej och det var verkligen helt random det som sagt, någon gång ran i olik färgad blod. Att, eh, när fienderna då dog så kunde de ibland blöda grönt, eller gult, eller blått, eller vad det nu var. Ehm, och disko som vi kallade dem någon gång, som är lite hypnop. Ehm, och så. Ehm, och man visste aldrig vad det var han skulle komma och ändra i koden. Men det var någonting, det var jättestort och det var jättejobbigt att ändra tillbaka men vad spännande att ja, arbeta med mycket folk utan någon form av koordinator kan vara lite klurigt med spel som är speciellt väldigt mycket eh, personliga känslor i som vill vara med och eh, bända på det. Jag, jag, jag, jag är inte spelutvecklare och sådär men jag känner igen det lite. Jag, med, jag är en och Vi har hon försöker utveckla vårt eget liksom rollspel. Alltså. Som vampire till exempel så här: Vi håller på att försöka utveckla ett sånt. Och vi sitter ju så här, och helt plötsligt kommer vi på: men så här kan vi ju göra istället. Och så sitter vi där. Ja, jag vet inte riktigt. Men jag, så man, man kommer med olika konfliktande idéer. Mm -hmm. Och så måste man ju på något sätt reda ut vilken som är bäst, eller vilken som passar bäst. Eller om man ska skita i det totalt och försöka hitta på någonting annat tillsammans kanske. Mm -hmm. uh... Då kan så. det vara svårt att hålla entusiasmen uppe så att säga För att om, om man lyckas få komma med en idé som lyckas Det här tycker jag är jätteroligt, det här blir jättebra Så kommer någon och säga Nej det här kommer inte funka Och då måste man komma med sin idé som man tyckte var jättebra Och lyckas svälja det och säga Okej okay, det kanske inte funkar det här Och inte ha den här attityden att Nästa gång du säger något Då kommer jag ta ner det bara för att du tog ner min idé Ja, mm. eh, alltså, jag tror det hjälper när man är bra vänner ändå. Eller liksom har någon form av kamratskap. Så är detta man... bra vänner efter en månad. <laughs> ja, nej, alltså, men alltså... Man måste kunna prata med varandra. Kommunikation absolut, absolut. är jätteviktigt. Så länge man kan prata så är det lätt. Nej, nej, nej, Det är viktigt i alla Förhållanden, vare sig de är vänskaper <laughs> Arbetsrelaterade Eller ja, romantiska Relationer helt enkelt Och sen när vi sänger av på den så bara Nej jag menar inte <laughs> Nej alltså det är, jag håller faktiskt Ganska starkt i det, jag, jag tycker att det är viktigt Att kommunicera med folk som, även som man Arbetar med, speciellt om det Är, om det är vänner liksom och sådär som man Arbetar med, så att man har en, har en öppen dialog Så att det inte blir så här, Hurt feelings och Bart Hurts och andra typer av Hurts liksom. <laughs> det hurts. att man inte kan mjuta folk i real life. <laughs> Kallas en käftsmäll. Och, och med de visdomsorden. Eller? <laughs> <laughs> ja, med, med, de visdomsorden med käftsmäll. Så avslutar vi eh, lyssnar -mail sektionen av den här podcasten faktiskt. Och med det så har vi faktiskt på något sätt. Äntligen lyckas nått slutet! Wow! Jag trodde aldrig vi yeah. skulle komma fram. Ja, jag är glad är. att vi är här i alla fall så jag kan gå och äta. <laughs> Just det, om det är någon som faktiskt orkat lyssna sig genom allt det här. Eh, grattis. vi får fixa någon achievement eller någonting. Definitivt, tack för att ni som lyssnar live har deltagit i chatt och stått ut med oss. Och även ni som mm. lyssnar Offline så att säga Om ni vill nå oss All information ni kan Möjligtvis någonsin tänka er Vilja ha i form av länkar Eller allmän Information Finns på mm. vår hemsida mm. Nordlivpodcast.se Gå dit, hitta allt Roligare än så är det inte Everything. Allt du någonsin kan vilja söka efter i ditt liv finns där Ja, där finns länkar till Steam-grupper, iTunes Och mailadressen till att skicka lyssnarmail Som för annat är info at nodlivpodcast.se Vad behöver man mer? Precis En käftsmäll <laughs> mm, ja. Nästa veckans spel än en gång Joshis Island En käftsmäll <laughs> det, det är ska, måste skriva på fem över det hela. Det, det, kan, det kan bli en köftsmöl. Ja. Eh, och med det så tar jag och avslutar denna podcast. Och vi tackar även våra gäster som har deltagit i denna session av podcast. Säg hejdå så vi får avsluta. Hejdå. He hejdå. hejdå!